אני התכוננתי להמשך המבוא לסודרת הלב אבל זה רק בהתחלה, אני לא חושב רק בשבוע האחרון שיש לי פחד השער אבל התגלגלה לידינו הזכות שדוד פה אז כמובן שננצל את זה ו... אז כרגיל, זאת אומרת, דבר ראשון, אם למישהו יש איזושהי שאלה, או אליי או אליו, מה זה יהדות, נהיו יהודי. יש חוק לאום, נכון? אז... אז דוד אנחנו נפצח בזה, כן? אוקיי, אז... הקדמה? בסדר, אז... אתה רוצה לעשות אותה? אתה תעשה את זה יותר טוב, כי זה ימים נוראים וכולי. לא, לא, אנחנו פשוט היום עשינו עוד החלטה שמפגשים. לא, אתם התאמנים עליהם. לא, להפך, כבר התאמנו ועכשיו אתם מקבלים את ה... עכשיו זה הרטוב. עכשיו זה ה... כן. זה המשופע. מאוד מיוחד. ודיברנו קצת על נושא שהוא באמת... איך יש לו את הרשימה, הוא מאוד מעניין בגלל ש... יש לו גם ביתים חברתיים, פה בארץ זה מאוד, מאוד נפוץ, אנחנו רואים תמיד בעיתונים, כל אחד שתפסו אותו, שרצה איזה כמה או שעשה איזה זה, הוא מופיע על הבית המשפט עם כיפה לבנה גדולה וזה <laughs> <laughs> עובד, הרבה פעמים זה עובד טוב, לא רע. <לא> נועם רוצה להוציא חוק שזה יהיה אסור להמתין את <laughs> הוא רוצה שהדתיים יצאו לפה. חזר ותשובה. כן, עלה על דרך המלך. יש איזה... וגם אנחנו נמצאים לקראת סוף השנה בספירה כמובן היהודית של חודש אלול, זה החודש האחרון, וראש השנה מתחיל שנה חדשה, ושנה זה כאילו אתה שונה שוב פעם שנייה, דברים חוזרים על עצמם, ולרוב זה זמן טוב בשביל ללמוד חשבון נפש זה קצת משהו דרמטי אבל כן כל אדם שעסוק בפעילות במשך השנה וניסה דברים או שפעל או שהתקדם טוב לעצור ולהסתכל מה עובד מה פחות עובד מה, מה נכון לי מה לא נכון לי מה, מה כדאי להמשיך לשנה הבאה מה, מה כדאי לעזוב ו... לוותר אז עושים את זה הרבה פעמים רק כשחייבים הפתרון, תשמע קיבלת הודעת פיטורים כזו דרמטית, אתה אומר רגע רגע מה עשיתי לא טוב באמת הייתי צריך יותר קשר עם ראש מחלקת מה ש... <laughs> <laughs> <laughs> אבל לא כדאי לחכות, זאת אומרת יש לך פעם ראשונה שתחשוב זה לוקח בדיוק חמש דקות ואז עוד כמה ימים כנראה אבל לרוב כשאדם מתבונן על שנה, תסתכל על שנה זה גדול מדי, כן? על תחום מסוים שהוא עשה במשך השנה או שהוא רוצה להתבונן, הוא מגלה כל מיני דברים מעניינים שהוא היה רוצה לשנות. אבל מה שמעניין זה שתמיד כשעוברת עוד שנה אנחנו מוצאים את עצמנו פתאום באותו מצב כמעט. <laughs> וזה זה דבר מרתק אבל אף פעם אנחנו לא עושים הפסקה לכל ההפסקות האלה. זאת אומרת, כאילו אתה צריך שם לעשות אותו פעם אחת ולראות למה כל פעם שהתבוננת זה לא הופיע אותך באמת למקום ממש אחר לגמרי. טוב, אז בגדול אפשר לקרוא לזה נושא של תשובה, ביהדות קוראים לזה תשובה. אז ראש השנה הוא עשרה ימים לפני יום כיפור. יום כיפור זה יום שיש בו כפרה לכל העבירות מחלוקת בגמרא האם עצם זה שיום כיפור מגיע הוא כבר מכפר עיצומו של יום מכפר או שצריך גם תשובה? דלש, בכל דלש. מקרה לא זה חשוב כי אם מישהו אה, בונה על זה שעיצומו של יום מכפר יש דעות או, שזה או, לא נכון או או לא, חשבון. <laughs> לא משנה בכל <laughs> אופן או... <laughs> <בכל laughs> יש קשר בין הכפרה והחשבון נפש לתחילת השנה בגלל שזה התחיל זמן חדש ורצינו לדבר בכלל על נושא של תשובה. תשובה זה בלשון כאילו לשוב. וזה מעניין, לאיפה אתה שב? מאין באת, אולם אתה הולך, לאן שבים? כאילו היית באיזשהו מקום, יצאת וחזרת. אני רק רוצה להגיד לך, דיברת על בין אדם לחברו ובין אדם למקום. בדיוק זה רציתי להגיד, נכון. <חזרת> על איום כיפור, לא רק על עיצומות של יום אפשר לטעות, אלא יש כאלה שחושבים שאם יעשו תשובה זה יעזור להם לגבי כל הדברים. וזה, יש פה הגבלה בגלל שעבירות שקשורות לבן אדם למקום, זאת אומרת דברים שקשורים לציוויים של התורה, זה עניין אחד. אבל עבירות שבן אדם לחברו או לחברתו או לחברתה, אז אין איום הכיפורים מכפר, זאת אומרת לא עוזר שתבכה ותתלוש לעצמך את האריסים, אתה צריך ללכת ולפייס את מי שפגעת בו, או את מי ש... שאלה, מי שנפגע ממך ולא פגעת, מה אתה צריך לעשות, אבל בכל אופן כן, כדאי. אם פגעת בא, או פגעת בא, או בו, אתם צריכים לעשות את התהליך של הריצוי, של הפיוס, אה, ואחר כך לבוא לבקש סליחה גם, כי זה גם בעצם חטא. עכשיו, יש פה ממש שתי נתיבים, שני נתיבים, לא? כן. <אח> okay. שני נתיבים שהולכים, ב... אפילו הייתי אומר פה בנקודה הזו ממש בקיצוניות וכשהעלינו את זה היום, אני חושב שהתפיסה היהודית היא לא תפיסה של יהדות אלא היא בכלל, היא תפיסה שקיימת בחברה, בתרבות שלנו ובתרבות המערבית שהיא בעצם, יש בה מרכיבים גם של אשמה, של אחריות ושל זאת אומרת אם אני פגעתי במישהו אז אני הפוגע והוא הנפגע ואז בשביל לרפא מצב כואב כזה אנחנו צריכים בעצם ליצור אינטראקציה שונה שבה אני מפעס אותך וכו' אז פה תכף אפי אסביר כמה, כמה זה שונה בתפיסה הבודהיסטית אני רק אתחיל עם, עם הפתיחה של התפיסה היהודית בעניין הזה אחר כך אפי בזמן שוב, שוב, בזמן שוב, יפרק, מה? בזמן שייוותר לא, לא, יש לנו הסכמים ברורים וגם החלוקה של הדאנה תהיה לפי הזמן, הוא עשה לי, אז אני אשתדל לקצר הפעם. אז שתי מילים על הנוסע היהודי ובאנו כיפות, יש לנו באוטו, מי שאחר כך ירגיש שהוא רוצה לעשות את הכביש, תהיה הזדמנות. אז מאיפה נתחיל? מאיפה התחלנו אז? לא, אתה התחלת מבן אדם, היה נוער או משהו, ואז אני, ואז אני... תחליפו, תחליפו. זה יהיה יותר מעניין. לכן. אז בוא תשאל אותי שאלה על יהדות. לא, לא, לא, אז תגיד לי, אתה פתחת בזה שיש בן אדם לחברו ויש בן אדם למקום, מה התפקיד של ומה התפקיד של זה. אוקיי, אז זה הנושא כרגע. אתה רומז שהגיע תופעה? לא. אה, יכול להיות נוסע לנו. על מה להרחיב, כאילו, להתחיל עם זה ואז את היחס הזה. כן. מה עושים בן אדם לחברו? מה עושים בין אדם למקום והיה פה גם שאלה שנועם שאל אחר כך אה נזכר מה התחלתי עכשיו אני נזכר לא רק כן כן אוקיי ככה טוב אני אגיד לכם קודם כל משהו לא אני התחלתי מגלל הרמב״ם עכשיו נפל לי לאיפה זה ברח הרמב״ם שהוא מדבר על נושא של תשובה יש לרמב״ם בעצם שני התייחסויות לכל המצוות יחס אחד זה יחס שהוא מביא אותו יותר במשנה תורה בספר ההלכתי שלו, שזה כללים, הוראות וכולי. והיחס השני זה היחס של ההבנה, של המשמעויות, של הציוויים האלו, בצורה שמאוד סבירה ומתקבלת על הדעת. ברמב... שיותר מגיעה במורה נבוכים. במורה נבוכים, כן. עכשיו הרמב״ם מדבר על נושא של תשובה, לעשות תשובה זה מצווה, אתה צריך לעשות תשובה על מה שעשית, לעשות את לא בסדר. אמר <מורה>, מורה נבוכים שהוא מדבר על איזה אמונות נכון לאדם לאמץ לעצמו של חיים יותר אה, אה, הרמוניים הוא מציין את המצווה של תשובה כעיקרון מאוד חשוב ביהדות שהוא עיקרון שבעצם אה, מאפשר לדינמיקה של שינוי להתרחש ולמה זה חשוב? כי בעצם פה שימו לב יש פה תפיסה שאחר כך גם נועם שאל את זה וזה מבלבל קצת. אנחנו אומרים אם אתה תגיד לבן אדם שהוא יכול לעשות משהו ואחר כך להתחרט זה יאפשר לו אוקיי אז אני אעשה ואשוב אבל לא, בעצם <אחרי אני <אחרי> לא אגיד את זה בשפה הבודהיסטית המקורית אבל, אבל בעצם מה שמשאיר אותנו במצבים בוא נגיד שהם לא טובים לנו במצבים שאנחנו לא מרוצים מהם זה בעצם זה שאנחנו נתנו לעצמנו איזושהי חותמת או איזשהו, איזושהי הגדרה, אנחנו כאלה. אני כעסן, אני מרוקאי, אני פולני, אני נשוי למרוקאית, אני נשואה לפולני, אני... כל מיני דברים שנותנים לנו איזשהו מרחב שאם ככה, אה, בסדר, מה אפשר לעשות, הבן אדם <laughs> נשוי למרוקאית. לא, אבל זה לא נכון. ובעצם זה המצאה שלנו או הגדרות שאנחנו מוצאים בשביל שהמרחב הזה יהיה אפילו שהוא כואב הוא נוח כאילו אוקיי אז אני מבין למה אני עושה משהו כזה ואני מרשה לעצמי להשתלח בכל קרוביי ומה קריי כי ככה אני או לחילופין משהו פסיכולוגי יכול לעשות כי הייתה לי ילדות עשוקה ומזעזעת או שכל מיני סיבות ומה זה יקרה עבירה בכלל ברמב"ם אם נגיד אמרתי למה... אז רגע, יש אותה... פה גם הבדל גדול בינינו, רגע, יש פה גם הבדל, אבל שנייה, אני מדבר קודם על העיקרון של תשובה. Mm -hmm. העיקרון של תשובה בא ובעצם מנסה לחלץ את התודעה האנושית מהקיבעון, שהקיבעון הוא זה שמחזיק אותה בתוך מצב לא טוב. הקיבעון מייצר הגדרות והסברים למה המצב הזה, ככה צריך להיות. Mm -hmm. עכשיו אם היינו נניח קובעים חוקים ואומרים מי שעבר על החוק פסול, יצא מהמשחק. אז תחשבו על זה שאם אדם מרגיש יצאת מהמשחק אז כבר מותר לו הכל בעצם, כי כאילו לא במשחק. מה שמשאיר אנשים בתוך המשחק, מה שנותן לאנשים אמביציה לעשות שינוי מבחינה תודעתית, זה זה שאנחנו אומרים לו גם אם נכשלת, גם אם מעדת, עדיין אפשר לתקן. אתה יכול להתחיל מההתחלה, אתה יכול לרפא את מה שהיה, זה ממש כמו רפואה, רפואה בתשובה אגב היא מאוד מאוד מגבילים בהתייחסות למה שאני מבין. רפואה זה אומר, היה מחלה, הייתה מחלה, קינן משהו, זהו. עכשיו הגוף חזר בתשובה, הוא חזר לעצמו. מה זה עצמו? עצמו זה הבריאות שלו. טוב, אז גם אדם שמעד... רגע, אז זה העיקרון של אני רואה שאם אני לא אפריע אז אני לא אדבר. לא, זה גם מבין את העיקרון. טוב, זה עיקרון של תשובה, שהוא עיקרון... גם משובה קיבה. רגע. גם מישהו שהוא לא דתי, אתם עוד תשאלו שאלות אותו, מה שאני מתכוון להגיד, הקיבעון אומר, אני לך, הקיבעון או ההגדרה שמשאירה אותך שם, תמיד הוא מוצא הגדרה שכאילו מגדירה את המצב עם הזהות שלך, למה אני כזה, זה שאני אומר לך לא, אתה יכול עכשיו לעשות תשובה והמצב הזה מתפוגג ואתה יכול להגיע להיות מישהו אחר זה מאפשר לך לפחות את הפתח התודעתי, טוב אוקיי אז אני אחשוב על, אולי אני יכול לחשוב על שינוי וזה עיקרון של תשובה, זאת אומרת זה עיקרון נכון לאדם, גם אדם שלא של לא, לא עסוק בכלל בעניין של עבירות שהוא שאל, שעוד לא נגע, עוד לא נגענו לזה גם אדם שהוא אה, סובל ממערכות יחסים בעייתיות, מכישלונות עסקיים, מ, מכל סוגי הדברים שהוא לא מרוצה מהם אם עדיין הוא לא נפל לפח הזה שאומר טוב אז אני, מה, אני חסר מזל אני ככה, אני המערכות יחסים שלי תמיד מקרות לסוד, הדברים תמיד נדפקים לי, התשובה במשמעות של החיים האלה, כן, היא לא דווקא רעיון דתי, אני מתכוון, אלא זה זה שאתה פתאום מבין, לא, גם אם כשלת עשר פעמים בניסיונות עסקיים, הרעיון של תשובה אומר, זה לא מחייב שבפעם הבאה גם תכשל, וזה נותן פתח, העיקרון <עקר> <עקרון עקרון> של מה שהיה היה ועכשיו הוא עיקרון של reset, כן, אפשר לעשות reset אבל דיברת על שני קוראים, אבל... אחד זה הריסט שאף פעם לא מאוחר וכולי, אבל אין קיבעון וזה, השני אמרת קודם העניין הזה של השם לו ההרתעה, שכאילו אם אתה עושה פעם אחת והלך עליך אז כבר זה שאפשר לעשות ריסט זה עקרון ו... אחר, שני שאפשר לעשות ריסט אומר שאם עשית משהו פעם אחת אתה לא נשאר עבור בתוך המצב. זה עיקרון אחר, זה לא קיבלון. לא, זו השלכה של אותו עיקרון, כי העיקרון הזה שאתה יכול בעצם לחזור אחורה לפני כאילו לא היה. קצת זה היה פה מחליט. אתה יכול להתחלף. פה ממש זה מגהיר כאן. נכון. טוב, אז זה הקדמה. בסדר. אז... ‫השאירות חתמיות למקום חדש, ‫לא למקום הקודם. ‫בעיניי זה לא מעניין, ‫אנחנו קוראים הזה, ‫זה צריך להיות שיבה, ‫אבל למקום חדש. ‫בסדר, בסדר, אבל הכוונה פה היא... ‫הכוונה, אבל הכוונה... ‫חבר'ה, רק בשנייה, ‫אנחנו אחרי זה יותר בפירוט, ‫אבל הכוונה כאן היא שיש... אפשרות לתקן, זה מה שחשוב, אני קורא לזה זאת אומרת כל החטאים שעשיתי השנה הם כאילו נמחקים, אם אתה לא מאמין בזה אז מה שעשית עשית וזהו גמרנו, אין כפרה עליהם, אז אתה כל החיים שלך אז כבר חבל בכלל לנסות, אוקיי, למה מה מה מה מה הבעיה? זה לא מעניין בעיניי, כאילו הולכים קדימה עם מה שעברת עד היום. מי שהולך קדימה מצוין, אבל מישהו שלמה, מה תגיד על מישהו, מישהו אין להם מזל, לא יודע. מה? מה שיש אנשים, יש הרבה אנשים שלא יכולים לעשות את זה, אבל אני כבר חטאתי ואני אין דום דומה, עזוב חטאתי, בוא נלך על דומה, היא עובדת, יש לה עסקים. את מכירה אנשי עסקים, או אנשים שניסו לעשות עסקים, שנכשלו אולי כן, אולי <עד> לא. כל איש המחלקים נכשל. כל איש המחלקים נכשל. מה מפריד בין אלו שאל. שנכשלו, <עד> <עד> <עד> והם יושבים בבית ומספרים לילדים מורשת, תשמעו, <עד> אבא שלכם למעשה הוא מצליחן לא פחות מביל גייטס, רק אני אין לי מזל, אני דפקו אותי אנשים, אני, את מכירה אנשים כאלה גם, נכון? לא, אני אגיד לך דוגמה אחרת, אני אגיד לך דוגמה, פשיטת רגל. פשיטת רגל זה בעצם reset, נכון? אתה חייב, חייב, חייב, אז או שאתה תהיה כל החיים שלך חייב, או שיעשו לך פשיטת רגל, תעשה ריסט, עוד ארבע שנים אתה תצא נקי, חדש. נכון? עכשיו, אם לא היה פשיטת רגל... אני עוד לא, נו, בחיי. לא גם טכניקה, זה דווקא מורכב פילוסופית לדעתי. נו. בעיניי. בגלל ש... השאלה אם אתה הולך עם המטען הזה שאתה פושט רגל נפשית, עזבי נפשי. לכסף. אני לא דוגמה פה של הפשיטת רגל בתור משהו פסיכולוגי. אמרתי, כלכלית, מישהו עשה עסקים, לא הצליח, אז הוא יכול כל החיים שלו ללכת עם חובות, או אומרים לו, תשמע, תעשה פשיטת רגל. השאלה היא איך הוא נראה יום אחרי הפשיטת <צליח> זה, <סוע> זה משנה, <ספר> <סוע> אבל, <סוע> אבל, אבל, זה אבל לא אני מנסה לתת לך דוגמה <סוע> שיש... אל... כלכלית כאילו. לא, לא, אנחנו צריכים לדבר על אותה רמה, אנחנו מדברים עכשיו ברמה הכלכלית גרדית, הבנק, בסדר? הרמה הכלכלית? הבנק, בסדר, הבנק אין לו שום רגשות, ואתה... הרמה הכלכלית אין בעיה. נו, אז אני מדבר על הרמה הכלכלית. זה שלבן אדם, הפשיטת רגל עשתה לו שריטה וזה, זה בכלל רמה אחרת. להיפך. בסדר, אז זה מה שהוא אומר, שיש חשש שאנשים, בגלל שהם יודעים שיש אפשרות לפשיטת רגל, אז הם יזלזלו בזה, והם יגידו, בסדר, אני אפשוט את הרגל, ואחרי זה אני אתחיל עוד פעם. כן, נכון, נכון. אז זה סכנה שהמודעים אליה, ועדיין פשיטת רגל זה לשיטה. נכון, זה שיטה, יש לה, בדיוק, זה. יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, אבל יש דבר כזה, אותו דבר, תשובה. יש לך אפשרות לעשות תשובה, אז נכון, אתה יכול לנצל את זה, אז תכף תראה איך שמנסים לסגור לך את הלופ הזה, שאתה לא יכול לנצל את זה. זה ברור שאם מותר לחזור בתשובה, אז זה שאומר, אחתיו ואחזור, כן. אחת נכון, נכון. בסדר. אז ברור, כולם יודעים את זה, וזה ברור לכולם, וזה ברור שזה בעיה שנמצאת <אח> בתוכו. וגם ברור שיש מי ש... זה לא ברור שצריך להיות חרטה אמיתית כאילו. בסדר, זה עוד תמיד יסביר לנו גם כן לעומק, יותר לעומק, בהמשך. אבל צריך להבין שיש לזה את האלמנט הזה, שהוא האלמנט החשוב, שאתה יודע שאם עשית עבירה, זה לא מחתים אותך לנצח נצחים. אצל הנוצרים למשל, יש שבעה, מה שנקרא, מורטל סינס, שאם אתה עושה אותם... אין לך, ח... אין לך שום okay. ברירה, אתה הולך לגיהנום, זהו. So, אתה יכול okay. להתוודות לפני, יש חטאים שאפשר להתוודות עליהם, על אלה אי אפשר, וזהו, גמרנו, עשית אותם, אתה שמה. אין, אתה... אפשר להתב לך טיפה את התנאים, אם עם... עם... עם... בסוף תעשה וידוי כמו שצריך, עם הכומר וזה, אבל באופן בסיסי, אם אתה מסתכל על, ה... על החוקים הזה, יש שבעה חטאים שהם מורטל סינס, זאת אומרת מהם לא יוצאים, מהם הולכים לגהנו, אז ביהדות זה אחרת, זאת אומרת החטאים הם, ושוב, כמו שאתה אומר, זה חטאים נגד המקום, זה לא חטאים בין אדם למקומו, אוקיי, אז לזה גמרנו את היהדות לרגע ועכשיו נעבור רגע לאלטרנטיבה יותר גרועה, זה מה שאתה אומר, האלטרנטיבה של במקום לאפשר לאדם פתח לחזור חזרה או לתקן האלטרנטיבה שאתה משאיר אותו במקום אחד היא בעצם יותר גרועה מה... ברור. <coughs> <coughs> <coughs> לכן זה רעיון נכון להשתמש איתו בחיים לי יש שאלה אבל אני רוצה לדחות אותה אתה אומר שאתה חכה חודש מסביר? אפי אפי גם עונה במקום איתך אני רוצה לדבר גם עד עכשיו דיברת הכי הרבה אני? אני רק משקף לך שמונה אין ויכוחים אבל דיברתי משמוע קדימה אז בוא ככה, בוא. אה, אה, אמרנו שיש שני, שני אה, צדדים, כאילו, יש בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אז בין אדם למקום זה הכי פשוט בבודהיזם, כי אין מקום. אז אין חטאים בין אדם למקום. זאת אומרת, אני לא יכול לחטוא למשהו שאני לא, בכלל לא מאמין בו. זאת אומרת, אין שום בעיה. עכשיו, צריך להבין, בכלל בבודהיזם אין מושג של חטא, ממש. הם אומרים, הבודהיסטים היהודים, הבודהיסטים היהודים, היהודים אומרים, ש, אם זה היה משנה, היו אומרים, אל תאמר חטא, אמור החטאה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות דברים שלא עוזרים לך. ואז בעצם אתה פספסת, אבל המושג עצמו של חטא, אין אותו בכלל בבודיזם, כי... אין איזושהי אינסטנציה שאתה יכול אה, אה, אה, לחטוא לפניה. הבודהיזם גם מעביר בעצם את כל האחריות אליך. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו לא נכון, אז מה שקורה מזה זה שאתה תסבול. עכשיו, מה זה בין אדם לחברו? אז שוב, ברמה מסוימת, הרמה המאוד כאילו... אה, מאוד בסיסית, המאוד אה, אה, אה, ראשונית, אז כן, יש נגיד חוקים בין אנשים וזה, אבל באמת אתה לא יכול להעליב אף אחד, וזה למה? כי הוא צריך להעליב. בדיוק, כי לא אף אחד לא יכול להעליב אותך, זאת אומרת, אם אתה נעלבת, זה בחירה שלך. עדיין יש נכון. בדיוק. אז מה זה דיבור נכון? ראשית כל אנחנו צריכים להבין שמתוך שמונת הנתיבים בסך הכל שלושה נתיבים עלובים הם מוקדשים לדברים האלה שאנחנו קוראים להם מוסר. <מת> ומה זה דיבור נכון? אז דיבור נכון זה לא לדבר דברים לא נכונים ולא להשמיץ ולא לדבר שלא לעניין ולא לדבר סתם וזה בעצם דיבור נכון. עכשיו למה צריך דיבור נכון? משתי סיבות סיבה אחת, זה הסיבה שאם אתה תדבר דיבור לא נכון, אז אנשים יכעסו עליך. אם הם יכעסו עליך, אז לא יהיה לך שקט. ואם לא יהיה לך שקט, לא יהיה לך שלווה. אם לא, לא. לא יהיה לך שלווה, אז אתה תסבול. זה הסיבה העיקרית. הסיבה השנייה, היא גם כן, זאת אומרת, אם אתה למשל נמצא בתוך מנזר, ואתה תדבר לא בסדר, אז יש שם מהומה, אז אנחנו לא רוצים מהומות. זאת הסיבה, זה לא בגלל שהדיבור הלא נכון הוא לא בסדר כשלעצמו, הוא לא בסדר בגלל התוצאות שלו, לא בגלל הדבר עצמו. עכשיו, אותו דבר גם הנושא של פעולה נכונה. אין הגדרה של פעולה נכונה ואין הגדרה של פעולה לא נכונה. פעולה נכונה זה פעולה שמתאימה לסיטואציה. פעולה לא נכונה זה פעולה שלא מתאימה לסיטואציה, ואותה פעולה יכולה להיות נכונה ולא נכונה בשתי סיטואציות שונות. הדבר השלישי שקשור לסילה, למוסר, זה הנושא של פרנסה נכונה, וגם כן, זה די מוגבל, זה נשק. לא להיות קצב, לא להיות סוחר נשק, ולא להיות סוחר סמים, ולא להיות סוחר נשים. זאת אומרת, צריך להבין, ברור, גם בבודהיזם יש חברה וגם בבודהיזם יכולים להיות עונשים אבל כל הדברים האלה הם מאוד מאוד אינסטרומנטליים זאת אומרת, אם מישהו לא מבין והוא מתנהג כמו ילד קטן, אז בסדר, לילד קטן אתה יכול להגיד אל תעשה אבל אנחנו מצפים מבן אדם שהוא מבוגר ומבין שהוא לא יעשה כי הוא מבין לא מתוך זה שהוא מפחד שיהיה לו עונש וכולי. ואיפה בעצם התוצאות של פעולות? קרמה. קרמה. עכשיו, קרמה זה... קר... אני יוצר את הקרמה שלי, לא אתה יוצר את הקרמה שלי, ואפילו לא ההורים שלי יצרו את הקרמה שלי. אני יוצר את הקרמה שלי, אני אחראי על הקרמה שלי, ועכשיו אני חוזר, מגיע לנושא של התשובה. אם אני עשיתי דברים שנקראים קרמה רעה, אני יכול להפוך אותם לקרמה טובה. על ידי זה שאני אפסיק לעשות אותם, אבל לא רק שאני אפסיק לעשות אותם, אלא שאני אתחיל להגיע להיות מודע בנקודות שבהן אני הולך לפעול. כמו זאת התשובה, מה? כן, כן, בסדר. כן. אבל... לא כן, אבל... אבל... ישרוף זה לא חלק מהקארמה כאילו? מה? מה קובע לבן אדם אם הוא יזכה לשרוף את הקארמה שלו לא. זה גם קארמה, לא? מודעות. כן, זה לא חלק. מה קובע כמה מודעות יהיה לבן אדם? קארמה שלו. כמה שהוא משקיע במודעות. ההבנה שלו, אם הוא מבין שמודעות... למה ההוא משקיע וזה לא? זה לא קארמה. כל אחד, נו, הוא עשה עבודה והגיע וניקה הכל וזה שרוף בתוך הקו. למה זה מודעות? אז הם לא מודעות ויש לו מודעות. מה? מה הסיבה שמישהו מפתח מודעות יותר והשני בא? הוא יצא מודעות. לא יודעים, לא משנה. זה לא הקרמה הזאתי, אבל זה גם לא כך חשוב, כי בכל רגע אתה יכול להתחיל ואתה תמיד מתחיל מאיפה שאתה נמצא כמובן, אם אתה נולדת באיזשהו ג'ונגל ואין שם אף אחד שיכול להדריך אותך, אז כן, אז רוב הסיכויים שאתה לא תגיע להתפתחות רוחנית. Yeah. וזה למה? זה קארמה? אין, לא צריך למה. לא, קארמה זה סיבה ותוצאה. קארמה זה סיבה ותוצאה. מה הסיבה של הקארמה שלך? אין. לא, לא. קארמה זה פעולות. לפעולה שלך יש תוצאה. פעולה ותוצאה. כן. כן, כן, כן, אבל כן. זה לא פעולה שלך. אם אתה נולדת בג'ונגל... זה כאילו משהו לפני הקרמה. כן. לא, זה לא, זה לא, זה לא תלוי בך, נכון? שנולדת בג'ונגל. לא, הדבר היחידי זה... שתלוי בך זה אם אתה תהיה מודע או לא מודע. אם לא עזרו לך, רוב הסיכויים שאתה לא תהיה מודע, זה גם לא תהיה מודע. אבל לא, אבל אין אשמה, אתה מבין? זה לא שאתה אשם בזה שנולדת שם. זה בצורה מאוד פרימיטיבית, כן? יש גלגולים, אם היית לא בסדר, אתה תתגלגל במקום שלא לומדים בו וזה, אבל עזוב. אבל חדשים באותה משפחה. כן. באותה משפחה, באותו בית, ילו ביחד. נכון. אחד יש לו, נקרא לזה לצורך קרמה חיובי, ואחד פחות. לא, לא, לא, לא, לא. מה זה קרמה מודעות, זה לא... הוא כואב, בסדר, ברור שזה מודעות, למה זה חד-ככה מוכן? אני לא יודע וזה גם לא חשוב לי. אני לא מנסה להסביר את זה. אין לי כוח עליון ואין לי הסברים לדברים האלה. שיעזור אבל לזה שהוא חוזרים לזה שאין לו... מסבירים לו, מסבירים לו. להסביר אפשר תמיד. הוא לא בא לפה. מה? הוא לא בא לפה, אז הוא לא בא לפה. או שהמצאנו אותו, מה זאת אומרת, אנחנו כרגיל רוצים להבין, להגיד שלכל דבר יש סיבה, נכון? וזה לפי דעתי יש הרבה סיבה, לא, אז מה, אני חושבת שאפשר לעזור לאנשים בהרבה צורות, בטח, אבל זה לא רע להבין את השאלה שאתה שואלת, אני מאוד מסכימה עם למה בן אדם מסוים ואיך הדרך לעזור כי אבל, לא כולם 아, באופן בסיסי, אבל, אבל הם, אבל הם לא מכתיבים כי הם יאשימו את העם כמה זמן. אבל הבודדיזם חושב שזה מה שיעזור לו. לו. זה לא פסיכולוגיה. צריך להבין, זה התבוננות בהווה, לא בעבר. וזה מבחינה זאת, זה חופש גדול מאוד. כי אתה לא אשם במה שאתה, אבל כן, אתה יכול להתקדם. כי uh, יש מיינד טריינינג והמיינד שלך הוא מאוד גמיש ואם תחליט משום מה שאתה רוצה אז הדרך פתוחה לפניך וזה שנולדת זה לא תירוץ, אין תירוצים, כל אחד אחראי על עצמו זה, זה קשה לנו קצת לקבל ‫אתה אומר, בסדר, ‫אז אתה מוריד אחריות על כל ה... ‫מכל הזה. ‫לא, זה כבר משהו כבר נורא, ‫מקום הזה. ‫אפשר לראות את זה הפוך. ‫זה שהגיע, הזדמן לו ללמוד, ‫ומישהו עזר לו להבין, ‫הוא בר, המז... בר מזל בצורה פנטסטית. ‫כאילו, בעצם זה... ‫במקום להסתכל על זה שלא הוא מבין, ‫הסתכל על זה ש... שהצליח ללמוד, ‫ולראות כמה... כמה טוב לו, ‫ואיזה מזל היה לו. שחייו התגלגלו ככה שהוא הגיע למקום ש... מתוך, שבעזרה... מתוך תורת הגלגולים הם אומרים יש, תאר לעצמך שיש צו מים שנמצא בתחתית האוקיינוס ועל פני האוקיינוס יש איזה חישוק של עץ בגודל של הראש של הצו וההסתברות שהצו יעלה למעלה ויוציא את הראש שלו בדיוק דרך הגלגל הזה זה ההסתברות שיש לך להגיע לזה שתגיע לאיזושהי סיטואציה שתוכל ללמוד. <תגיע> אז <תגיע> זה, <תגיע> זה <תגיע> לא המצב הנורמלי, כאילו, רוב האנשים הם לא, אבל, אבל זה לא קשור להסבר למה זה קרה. למה זה קרה, ככה זה קרה. תמיד אפשר לשפר את זה, אבל בשביל לשפר את זה אתה צריך או שיהיה לך רצון מאוד גדול או שתסבול הרבה מאוד, <תגיע> ושתזכה לחשיפה. זאת אומרת היום הם אומרים נגיד בגלל שיש אינטרנט וכל כך הרבה מדברים וזה אז יש הרבה יותר אנשים שהם זוכים לחשיפה מאשר היה פעם שאם לא היית בטיבט וזה אז לא היית יכול להגיע לבודהיזם אז הם אומרים יופי זה נהדר יש הרבה יותר הרבה יותר חשיפה למה עכשיו יש חשיפה ואז לא היה חשיפה לא יודעים ככה זה ככה, ככה העולם מתגלגל אז בעצם זה לא הולך ככה ביהדות אם זה הוקף סליחה, יש לך, אתה יכול לקבל תשובה, אתה יכול לקבל חנינה. כן. רק משנה סולה. מה? לא, זה אומר במקום. אה, במקום? כן, כן. אבל חברו רק במקום סולה. כן, שזה גם תתנוע. בברדודיזם זה חלום אישות. כן. ובנצרות זה הרבה חלקה, רק צריך להתנועות להגבדות. זה מצד אחד ומצד שני. אם עשית משהו ממש חמור, אז אין מה שיעזור לך, אבל איכלת אותה. כן. התאבדת? כן. דווקא מתוך שיבת החטאים, נכון? כן. לא נשאר כלום שהוא לא חטא, אגב. זה די כוללני, השיבת החטאים. לא, לא, אני חושב לשקר, לשקר אני לא בטוח שזה שקר מאוד קל. שקר, גריד זה בפנים, ו... תאווה בפנים. כמעט חולק דרך. כמעט חולק לא, לא תאווה. ניאוף. חמדנות. ניאוף וחמדנות. חמדנות. עצלנות. עצלנות. לא יודע, צריך לפתוח פעם את הזה. כן, הם... יש זה כולל, זה כולל. לא השאירו הרבה... כן, כן. אבל הכומר כן אומר, תגיד שלושים פעם אבה מריה ויש סיכוי. אולי יש סיכוי. שתהיה רק בגיהנום הראשון ולא באחרון. ולא בשביעי. אבל לא תגיע עד הסוף. ומה ביוטובים, מה עושים כדי שמישהו שינצל את זה לרעה, את המגנון של ה... שהאלטרנטיבה יותר גרועה. מה? שמה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שיש לך משהו, הנואף הזה, שהנצרות לא נותנת לו צ'אנס. אז אחת, צפתה עם שלו, וזה עבר, והיא עברה דירה, והוא כבר רוצה לפתוח חיים חדשים. זאת אומרת, אתה שרוף, תחשוב, איך זה משפיע על בן אדם, שאומר, אוקיי, אני כבר במקום אחרון. אז הוא כבר ימשיך לבזול. אם אתה נותן לו אפשרות, מסכים, תתחיל חיים נקיים, הוא יתחיל חיים נקיים, לא, הוא שואל על מי שאומר אכתב אשוב, אה, מי שאומר אכתב אשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ככה כתוב, אין? לא מספיקים בידו, זאת אומרת לא נותנים לו את ההזדמנות, אם הוא עושה את זה בכוונה תחילה, לעשות תשובה, מה עשו את זה באמת? אל תתחכם להגיד את זה, אם נפלת תחזור, אל תעשה נדיר שקורה דבר כזה, ושאדם שבאמת, פוחד ולכן הרי הוא שב והפחד אצלו הוא מאוד דומיננטי עד כדי כך שהוא אומר אני אחזור די נדיר שהוא ממש הולך ופורץ וחוזר כי הוא יודע שזה מסתכן כאילו הפחד בכל זאת אצלו לא, הוא יודע שיש תשובה לסוף שנה, אבל... מה הוא יודע? אבל דווקא בגלל שזה יחזור כל שנה אז זה, זה לא יחשב כן, יקשר. אגב זה מעניין כי בסופו של דבר רוב האנשים אני אנשים שמאמינים ועושים תשובה מוצאים את עצמם בסוף כל שנה שוב פעם באותו מצב עד כדי כך שאם אתה ישר עם עצמך אתה אומר אני בעצם ההגדרה שלי זה הכתבה שוב כאילו גם הכתבה שוב כי אני בעצם אומר אני מצטער שעוד פעם לא הצלחתי לקום להתפלל בזמן ועוד פעם אני כמה מאוחר ועוד פעם כמה מאוחר אבל אתה מוצא את עצמך אתה אומר שנה הבאה אני פנתר אני בשש בבוקר כבר מקדים את השחר עברה שנה, זה החזיק בדיוק יומיים עד שהגיעה, אני יודע, סמכת תורה, אתה כבר עייף בלילה מהשתייה וזהו, אתה שוב פעם, קמת בתשע וחצי והפסדת את הזמן של התקיעת שמע ואת הזמן של התפילה ואז אחרי שהפסדת כבר, אתה אומר, טוב. אתה מכיר את הסיפור על היצר הטוב והיצר הרע? שקם, כשאדם קם בבוקר, היצר הרע אומר לו, לא, היצר הרע אומר לו, קר בחוץ, לא נעים בחוץ, תישאר במיטה היצר הטוב אומר לו, חם במיטה, נעים במיטה, תישאר במיטה. אז כבר חכו לו, כשהיה בתחום בישיבה, הוא היה תמיד כאן מאוחר. המשגיח בישיבה, הם העירו לו והזהירו אותו, וזה וזה וזה, הוא לו, טוב, מחר בבוקר? הוא אומר לו, קשה לי, אני נלחם, וזה, לו, מחר בבוקר אם אתה לא מגיע, תעף מהישיבה גמרנו, אני גמרתי. אוקיי, זה היה בן אדם במקור. ישן בה תשמע סיפור שהיה, אולי מ-6 בבוקר, מלחמת עולם, היצר הרע אומר לי אל תקום, אני אומר אני אקום, אין, אני לא יודע, קום, קיצור בשבע, הכרעתי את היצר הרע, אותו, הברחתי אותו, והייתי מותש כל כך מהקרב, השקפתי לנוער עוד שעה, שתיים, נתעשש. <laughs> זה... אבל ברעיון האמת היא, שכמו שנדבר, יש בתשובה היבטים שקשורים למשהו מעשי והיבטים שקשורים לתודעה שהובילה אותך לסיטואציה עכשיו התשובה הבסיסית היא פשוט להתחרט על מה שקרה ולהבטיח או להישבע או לקוות או להתפלל או לדמיין שיותר זה לא יקרה עכשיו אם לא באמת פיתחת מודעות לגבי איך התהליך הזה קורה ולמה הוא מתרחש ומה המרכיבים שלו שמובילים לתוצאה הזו זה, זה, הזו. זה מה שקורה אז זה חוזר וכשעושים תשובה, בן אדם באמת מתחרט, כי היא תשמע, תוך 365 ימים שהייתי צחקום בשבע, יומיים קמת בשבע, שאר הימים קמת בעשר וחצי, לא, לא, לא לעניין. לא לא לעניין. לא מה... עכשיו תחשוב, זה גם... זה... אגב אני אומר את זה פה על... על תפילה, אבל זה לאנשים נכון גם שהם קמים מאוחר לעבודה, או שאנשים יש להם בעיות, באלף דברים, אדם אומר די זהו אני כבר, די נמאס שצועקים עליי, אני... אני עכשיו קם בזמן והוא הולך לישון, ועוד פעם הוא קם מאוחר, והוא בלי נשימה, ונוסע בו, למה? כי חסרה את העבודה, את התוספת הזו, שמתבוננת, למה זה קורה? איך זה מתרחש? לפעמים זה קשור להרגלים של שינה, לפעמים זה קשור למשקעים שיש לך, שאימא שלך שפכה לך, דליים של כרך בבוקר, ואתה לא יכול כבר, זה... יש כל מיני סיבות, אבל תראה אותן. כל אדם יכול להיות שיש לו סיבות אחרות. וזה הבדלים שיש בין... תשובה שהיא מה שנקרא חזרה בתשובה חזרה בתשובה שאנחנו מכירים אני לא יודע איך אילן נשאר רגוע עד עכשיו אני כל הזמן מנסה לעצבן אותו איכשהו וזה לא טופס חזרה בתשובה רדיטציה לפני ריגה לא דיברנו אמרנו אילן בטח יתפוס אנחנו מרתיחים אותו אבל לא, לא עובד חזרה בתשובה חזרה בתשובה שאנחנו מכירים אני אגיד לכם הרבה פעמים אתם רואים אנשים חוזרים בתשובה, לכל אחד יש מכר או משפחה או אורי זוהר, בסדר? עכשיו אני לא מדבר לגופו של אדם חס וחלילה, אף אחד לא יודע מה קורה אצל השני, אבל לרוב חזרה בתשובה הבסיסית, היא חזרה בתשובה שהיא בעצם לא עוסקת באיך הגעתי לאיפה שהגעתי, אלא היא עוסקת במה אתה עושה ומה אתה לא עושה, ואז הוא אומר, תשמע, אני שלי דרק, אני כבר ככה שקוע בבוץ הרבה פעמים התהליכים האלה קורים מסבל, כמו שמגיעים ל... ואז בא מישהו עם זקן יחד, הוא אומר לך, תשמע חביבי, ברור שהחיים שלך בבוץ. מה אתה מצפה מאדם שאוכל חרקים, איזה חיים יכול להיות לו אם לא חיים בבוץ? בשבת כמה תשמעו, זה גם לא שבת, אז מה אתה חושב? לאן חשבת להגיע? בוא איתי, שים את הכיפה, תתחיל זה, תלמד, תוך שנה-שנתיים. עכשיו, זה לא עבודת מודעות, זה פחד. מישהו הצליח להסביר לך שהסיבות שאתה נכשל או הסיבות שיש לך קושי קשורות לאלף בית גימל כי אתה עושה את זה. הוא <אם> אמר <אם, אם זה הסיפור נחליף בסדר אני מוכן אבל הוא מחליף <אחד> ותראו <אחד> שבסופו של דבר הבעיות האמיתיות שיש לאנשים בחיים אלה שעושים, שעושים <אחד> את הבן אדם לא מאושר הם <הוא> לא <אותם> משתנות <אחד> זאת אומרת זה עובד שנה, שנתיים, הרבה פעמים זה כמו, אתה יודע, הרומנטיקה של הזיבות. החלטות פעם והרומנטיקה נהדרת. הרומנטיקה נהדרת, ואחר כך פתאום, בום, הוא רק רוצה להתגרש. אבל זה נשאר, זאת אומרת, הבעיות הקריטיות שלו, לא נפתרו לו. הוא מצא מישהו אחר. כמו שהם אומרים שאתה יכול לקחת את הבעיות שלך להימאליה, לתוך המערה, אתה לוקח אותם לשמה, כן, זה שעברת לנוף לא עזות כלום. וזה דבר, אני רק אסיים את זה, ההבנה הזו ש... תראו, אני אגיד לך כלום, אדם חוזר לתשובה הרבה פעמים, פתאום אתם מרגישים, הוא מתנשא, והוא מתחיל להגיד לך, תשמע, אתה חי ב... לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בגדול... הכי גרוע שהוא מברך כל הזמן. מה אומר? אין לו חושך כן, אני גם שומע. אבל לא, באמת, אדם כאילו, הוא אומר לך, תשמע, אתה בחושך, אני... תבוא לאור. והאמת היא שאדם שבאמת עושה תשובה מתוך הבנה הוא נראה אחרת לגמרי. עכשיו זה טוב שיש את התהליכים של חזרה בתשובה זאת אומרת הרבה פעמים הם נותנים מענה לאדם בשעה של מצוקה ועוזרים לו לא, בסדר אין פה מה להתווכח אבל שאף אחד לא יחשוב שזה באמת התהליך שעליו מדברים כתשובה שעוסקת בנושא שאדם מגיע להתפתחות הודעתית יותר גבוהה. לא. זה לא בהכרח קשור. יכול להיות שאדם גם עשה תהליך כזה וגם כזה אבל הם לא באים ביחד, זה נקרא תשובה מיראה, זה נקרא תשובה מאהבה. אהבה הכוונה היא הבנה, תמיד. כי אהבה בדימטקיה אחת, להתאחד עם משהו. ההבנה שלנו כשהיא תופסת משהו, אז המשהו הזה בעצם הפך להיות הבנה שלנו, הפך להיות אנחנו. אז כל דבר של אהבה, הכוונה היא שמשהו מתאחד איתך, ואתה לא יכול להפריד אותו. כל הבנה אמיתית היא נשארת לך. אם למדת שאחד ועוד אחד זה שניים, גם אם יבוא פילוסוף הגדול בעולם ויתחיל להגיד לה תשמע, בדיוק, ואם תשים אותם ככה, אתה לא תוכל יותר להתבלבל בזה. זה משהו שזהו, הבנתי. אז יש הבנות, זה שונה מידיעה, כמו שיפי יסביר, הבנות נשארות. וזה המשמעות של תשובה זאת אומרת, אם אתה, מי שניסה להפסיק לעשן, יודע שיש בספר הזה של... אין קר. אין קר, או אל וואטס ואל אין קר, זה כל הם, אם הגעת לרגע של הבנה, פתאום מפסיק לך צריך לעשן. זה גם אגב אופן, זה חוזר, אבל ברגע הזה שהבנת, פתאום זהו, קראתי את המשהו. ויש לי דוד למשל, שהוא, הוא מיליצה לספר, הוא מעשן כבד, הוא אומר לי, קראתי את הספר, הבנתי שאם אני ממשיך עוד כמה פרקים אני אפסיק לעשן, <laughs> אני לא קורא אותו. אני לא קורא אותו, במקום להצליח אותו. זה הרע? כן, אני לא אישנתי היום. אני גם ככה עושה הפסקות... אבל זה בגדול הרעיון. זאת אומרת, יש הבנות שהן נפטרות, אני מסכים. הבדל של אדם, תשובה מהירה זה אדם שמפחד מהסיגריות, אבל התשוקה לסיגריה והחוסר הבנה שאין לה שום תועלת לו, הוא לא ריפה אותה, הוא לא הבין את זה. ברגע שאתה מבין <coughs> את זה, <coughs> זה משהו אחר, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי, אחד שהפסיק לעשן, וזה אני גם אומר, אלפי מהחזור לתשובה, לא כולם כמובן, אני לא עושה סתם, אני אומר את זה כ... <coughs> פעמים התסכולים הם נשארים בגלל שבאמת, זה כמו שהוא כועס, זאת אומרת, הוא מסתכל עליך, והוא אומר, אני מקריב את עצמי, אני בשבת לא נוסע לים, לא רואה טלוויזיה, לא מעשן, ואתה... למה? מה זה? איפה הצדק ואיפה היושר? אז יש בו גם כעס ויש בו מרמור ויש בו כל מיני עניינים, אבל הבנה היא אחרת. לכן... מרגלית, תרציתי שואל. הסימן הוא אגב הומור, אם אתם רוצים לבחון את זה. אולי הוא בעצם ענה לי, אבל אחד הדברים שאני תמיד חושבת על ההבדלים האלה זה כל העניין של אנשים מאוד דתיים, זה עניין של אסונות, איך הם מקבלים אסון נורא ואומרים אלוהים בחר, אלוהים נתן, אלוהים לקח, כאילו יש להם, כאילו יותר קל להם, כאילו הם מקבלים את זה, זה באמת, אגב גם בעבירות זה ככה, מה שאפי עושה, מה שאבודיסט אומרים, הם זורקים אותך למים, אומרים לך תשמע, אין אשמה, אתה לא יכול להגיד, בכוונה רשאלתי לקרמה, בגלל שאני מכיר המון אנש, שהוא יסביר לך בכל תחום שהוא נכשל, למה הוא לא אשם, הוא נתקע עם אנשים חמורים, שונאים אותו, ולפעמים לו רגליים, זה לא לא הכל אחר, אחר כך זה, ואדם שהוא דתי והתפיסה שלו היא לא כל כך מפותחת אז הקדוש ברוך הוא ככה עושה מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה וזה החיים שנתנו לי ודפקו אותי וזהו, קרה אותך, הבודיעין <עוד> שלי <ואתה ומאת> אומרים אוקיי ו... ו... דפקו אותך, נגיד דפקו אותך, מה עכשיו, כאילו בתפיסה הזו של צידוק הדין אם זה בא במצב של איך אתה מתחיל משהו חדש, האמונה הזו שמישהו דופק אותו ומישהו אשם בחיים שלו היא סוגרת לו את האופציה לנסות לחשוב אולי תעשו לך משהו חדש ומורידה ממנו את האחריות חוסר האחריות מוביל גם לסגירה של אפשרות להתחיל משהו חדש אם האחריות היא עליך, שאתה אומר מה קשור אליי זה ששמו לי רגליים אתה אומר אוקיי זה לא קשור ששמו לי רגליים אבל התפיסה שאומרת אני נכשל היא שלך אתה לא חייב לתפוס אותה, שחרר אותה אני לא שחרר אבל הקדוש ברוך הוא אתה עסוק כל הזמן לבדוק איזה סימנים אתה מקבל איזה... כאילו... לא, אתה אחראי, אתה תעשה אם אתה נדפק, אתה נדפק, אם אתה מצליח, אתה מצליח, אם... זה שלך הכל, אתה מצליח כמובן זה מילה אה... וזהו, אין פה, אין פה אשמה וזה אגב הר... אסון הר... בשביל הר... יהודים, אני, הר... אני ממש הר... חושב... הרמב"ם הר... במורה נבוכים אומר את זה בצורה ממש פנטסטית, <laughs> הוא אומר דבר כזה, אני טיפה ארחיב אבל זה כדאי, זאת <laughs> אריסטו אומר שה... שמירה היא לא על הפרט אלא על המין זאת אומרת אלוהים של אריסטו הוא דואג שהמין לא ייכחד אריסטו האמין שהמינים הם, הם מאז ומתמיד הוא, הוא לא הכיר בדיוק את ברווין אבל הוא אמר תמיד היו אריות עכשיו אריה אחד יכול למות אבל המין של האריה יישאר והשגחה היא השגחה היא מינית זה נקרא על המין עצמו והרמב״ם אמר יש השגחה אישית, זאת אומרת ביהדות יש השגחה אישית והרמב״ם אמר גם יש השגחה אישית אבל מה זה השגחה אישית? השגחה אישית היא יותר חזקה ככל שאתה יותר מבין זה לא בגלל שאתה עושה את זה או שאתה עושה את זה או שנולדת ככה, בגלל ההבנה, עכשיו למה זה אומר, מה זה אומר השגחה אישית? זה אומר בעצם שני דברים, זה אומר שמצד אחד אם אתה מודע, לא יקרו לך דברים רעים. לא באופן אבסולוטי, אבל דבר שאתה יכול להימנע ממנו, אם אתה מודע, אתה לא תיכנס אליו בכלל. זאת אומרת, אם אתה הולך ברחוב ואתה מודע, ויש שם בור, אז אתה לא תיפול לבור. למה? כי אתה מודע. אתה כל הזמן מודע. אתה רואה כל הזמן מה קורה באמת. אז לכן, לא יקרו לך דברים רעים. וחוץ מזה, אם אתה מודע ואתה מבין, אז דברים שאנשים אחרים קוראים להם דברים רעים, אתה לא תקרא להם דברים רעים, או שאתה תקבל אותם בצורה לגמרי אחרת. Mm -hmm. אם אתה באמת מבין, ואתה רואה שזה המצב... אבל אז אם אתה באמת מבין שיש אלוהים, אבל איזה הבן אלוהים? שלך נאמר לא, לא, בתאונה... לא. אז אתה מקבל את זה אחרת כש, כשאתה באמת מבין ומאמין או לא כל הדתיים יכולים לקבל את זה? אני, לא, אני לא מדבר עכשיו על דתיים כשאני מדבר על הרמב״ם אני לא מדבר על דתיים אבל אני מנסה להבין איך, איך ההבנה הזאת אם באמת נכונה תמיד שהם מסוגלים לקבל אה, אסונות ה... ה.. אגיד לך משהו אני אומרת ככה אני מדברת כמו בנפח מוליכות בסופו של דבר משות. אני לא רוצה לדתיה, אבל <קקקק> אני יש <קקק> תמיד <קקק> פחד <קק> אולי יקרה משהו איזה אסון יכול לקרות לא עכשיו, אני רואה בטלוויזיה שהדתיים כל האסונות הם מקבלים את זה הכי טוב, ככה אני רוצה לקבל אסונות. אולי כדאי לי לאמץ קצת משהו מהתפיסה הדתית, לא, אני שואלת אם באמת כל אסונות. הדתיים, לא, באמת יש אז... להם את ההבנה שהם באמת מקבלים את זה, ככה או אז... שהם רק אומרים את זה כלפי חוץ מפני ר... שמתווכחים ר... ר... עם אלוהים אחרי עשר שנים. ראית פעם דתי, 네. דתי בוכה? אני, אני לא מדליף מה קורה ראית פעם דתי, לא דתי, דתי, דתי בוכה? ברור שכן. נו, אז זו התשובה. היו לא, אז לא, לא, שאם השאלה שלך היא כזאת כללית, אז לא. התשובה היא, לא? יש לא? כאלה יש שהם אל... לא מאמינים באמת הם... עד הסוף. הם... הם... תמיד איכשהו <laughs> <דרך> מקבלים את הכל באיזה שיעי. אבל לקבל, אבל לקבל, סליח, לקבל את הרע או את מה שקורה לך, זה לא קשור לדתי או לא דתי. זה בנדון. יש אנשים שמקבלים, יש אנשים שלא... לא, אתה יודע, שיש לך אמונה להפיל על מישהו את מה שקורה, גם על הכישלונות שלך, זה הרבה יותר נוח. אז אחד הפיל את זה על... אני לא מבין עכשיו עכשיו. אחד הפיל את זה על הערבים... סליחה, אחד הפיל את זה על הערבית... באמת לא הבנתי, כי לא הצביע. עכשיו הגעת למקום הנכון. דוד, אתה יכול להפיל את זה על הערבים הרעים, לסדר ערבים זה גם כאילו בטח. אין שום הבדל, שום הבדל. חוץ מאשר... יש לו מישהו... לא, בבודהיסטים אתה בא ואומר... חוץ מאשר, הבודהיסטים זה אכזרי, זה קרה, זה אין אם זה קרה זה מה שהיה, ונגד זה אין מה לעשות. את זה. נכון, ואנחנו לא בלי השאר צריך לראות, אתה לא צריך אפילו לקבל את זה, אתה צריך לראות שזה המצב. אותו דבר בהרבה יהודים ככה מסתכלים על האסון. יאשימו אחרים לא. אני לא... רואים שזה המצב, המצב עצוב, וזה המצב, באמת, זה בסדר, אני לא מבין את הבודהיזם כנגד היהדות. אני אומר שזה העמדה של אם היהודים מתנהגים ככה, זה מצוין, היכולת לגמרי שהרמב״ם ממליץ על הדרך הזאת. נכון. כן. או להאשים או לבעלתך, אתה עדיין. המקום היותר מפותח של היהדות. כן. דוד, אז תענה. או, על מה? אני... לא, מה נשאלות קשה, אבל? אני אחדד את השאלה. לא, מצד אחד אמרת שהיא... אני כבר לא יודע אם לפי היהדות, לפי הבודהיזם בטח, אבל לפי היהדות שאתה עכשיו מייצג אותה, אז אתה אחראי, או שמישהו אחר אחראי, או... היהודות, להבדיל למשל מהתפיסה הבודהיסטית, היא מנסה, לא רק מנסה, גם זו התפיסה שלה, להתאים אה, דוקטורינה למצב התודעה הנוכחי שלך, ולהוביל אותך ממנו הלאה. זה אומר, שאם אתה קרוב, למשל קורא לך, או לך, אבל לא יודע, קורא הסוף. בן אדם רוצה להתמודד עם האסון בדרך שהוא יוכל להכיל אותה והוא יוכל להתמודד איתה אז זה מאוד תלוי בכלל עם איזה תפיסות הגעת על האסון הזה אם התפיסות שלך שהחיים שלך הם בעצם תוצר של מה שאתה עושה ומה ש... דברים שלא תלויים בך הם לא תלויים בך, אתה מקבל אותם כמו שהם אתה יכול להכין גם דברים אבל אם התפיסות שלך זה שרוב הדברים בעצם שקורים לך הם, לא... הם... יש אנשים, יש, יש אחריות של כל מיני גורמים שהם בעצם שולטים בחיים שלך. נגיד אלוהים. אלוהים, יוצאו את החיים שלך. עצבי יהודים. כן. חזרנו בתשובה. דיברנו קודם. חזר בתשובה. אז ביבר כן, צריך, ה... אתה דרך התפיסות שלך, נותנים לך את המעטפת שתוכל להתמודד נכון, אבל זה עדיין לא אומר שזו הדרך המובחרת, האמיתית, שצריכה להיות לך בכלל בחיים. אתה לא מאשים את אלוהים, אתה מקבל... אתה לא יכול להאשים אותם. אתה לא יכול להאשים אותם, כי הכוח הזה הוא בעצם חלק מהאמונה בו, זו אמונה שהוא אף פעם לא טועה. זאת אומרת, יש לזה נתיב כמו שקרמה אף פעם לא טועה. קרמה לא טועה בגלל שאתה אולי לא רואה עכשיו למה זה קורה לך, אבל אם הייתי פורס לך את הסיפור כולו מתחילתו, היית אומר... אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אם מ... אני רוצה לשחק... ברוך הוא, הם קוראים לו? שפינוזה <אח> עליו השלום, <אח> שהיה משהו בין בודהיזם לרמב״ם, <אח> הוא אמר שהכל דטרמיניסטי. <אח> ומה זה אומר בעצם מבחינתו שהכל דטרמיניסטי? <אח> כשקורה לך משהו ואתה אומר שזה הגורל, או שאתה אומר שזה אלוהים או זה, זה רק סימן שאתה לא מבין בדיוק למה זה קרה. <coughs> אם אתה באמת תעמיק ותראה, אתה תראה שהיה לו סיבה, והיה, אין, לא הייתה אפשרות בכלל שזה יקרה אחרת בהינתן הנסיבות. וזה בעצם דטרמיניזם. אבל אתה יכול... וגם שביום מה... מיני... בסדר, מי... אבל אתה, אתה מאמין. סיבות נכונות. למה אתה לא זה צידוק הדין. צידוק הדין אומר, שפינוזה או לא שפינוזה? שפינוזה אין צידוק הדין. זה זה נכון. שפינוזה לא מכיר כי אלוהים זה הטבע. אתה לא רואה איך משק כנפי הפרחה ביערות הגשם. עושה לך פוגשת. <שם> <עוד> כן, אבל הוא טוען. אבל <עוד> אתה כן יודע, לא אתה אומר, אוקיי, אם יורד פוגשת, אני מאמין שהחברה ידועה. אבל מה שכן משנה, משום שכן טוב אצל שפינו זה הוא טוען, הכל. שאם אתה תדרע, ויוצר, יש לך איזה משהו מוחשי. אתה יכול לראות. לשים ולספיקות את זה עליו. תמיד, תמיד. אתה יכול עוד שלב ועוד שלב, אולי לא תגיע לסוף. אפי, שנייה כאלה. מה? ולא שומעים. סליחה. אז אני שומע. אתם מסכימים שיש מחלוקת בין שתי... אני באמת לא רוצה לצאת מפומבולבל, אני רוצה להבין, אני לא רוצה לדעת אם אתם מבינים שיש מחלוקת בין שתי גישות או שאתם אומרים שבסוף הכל בעצם זה אותו דבר, תן לי קודם להבין את זה, אבל אני רוצה לשמוע אני אגיד לך ברובד הבסיסי אין מחלוקת אבל יש שתי שיטות. ברובד הבסיסי, זאת שיטה אחת וזאת שיטה שנייה, זאת מוגבלת וזאת מוגבלת. וזה, אם אני אתן דוגמה לילדים, ילדים צריך ללמד מה כן טוב ומה לא טוב. עכשיו אם אתה באפריקה, אתה תלמד את הילדים דבר אחד, ואם אתה באוסטרליה, אתה תדבר את הילדים דבר אחר, אבל את אלה צריך ללמד ואת אלה צריך ללמד. אבל ברמה היותר גבוהה זה אותו דבר. וצריך להבחין את... כל הזמן ולא לבלבל בין הרמות. כשאנחנו מדברים על הרמה הבסיסית, אז כן, צריך ללמד ילדים וצריך לתת מצוות, וגם הבודהיסטים צריכים להגיד לך איך לדבר וצריכים להגיד לך מה לעשות. אבל זה ברמה של ילד, או בן אדם מבוגר שלא יתבגר או. או גם ילד, מבחינה לא זאת. שלא <שאלה> מוגר. כן, כן. לא להתבגר, לא מוגר. אבל אני מסבל בלי דוגמאות, מה? בתשובה ישירה, לא, לא, כדוג... לא דוגמאות, לא ילדים ולא זה. העניין של האחריות האישית, אני ממקד את זה מאוד, האחריות האישית שלי, ואתה יודע מה, ואני גם עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אה, אה, דוד, הנושא של בין אדם למקום לדעתי, הרבה, לי הרבה פחות <laughs> רלוונטי, כי אני, אני לא רוצה להיכנס פה כן. אבל העניין של בין אדם לחברו יותר מעניין עכשיו יש אחריות אישית שוטפת, אמיתית, מיידית, לכל אחד בהתנהלות שלו אה, אה, מול חברו? הוא לא, הוא לא מספיק לך. למה לא מספיק לך? לא ש... אני ש... אציג את דעתי, כן. או את דעת הבודהיזם, אתה אחראי על עצמך, כן. ואם מישהו נעלב ממך לא כדאי לך להעליב אותו כי לך זה לא יהיה טוב, אבל לא בגללו, זהו, מה? אבל ככלס אתה אחראי בגלל זה, אתה רוצה שיהיה לא אתה רוצה שיהיה לך טוב, ולכן אתה לא תעליב אותו, נכון, אבל אם אני מחליט, זה טכניקה אחרת, טכניקה לא אבל קרב אליו אין רגשי אשמה למשל, אין רגשי אשמה, לא צריך להתנצל קרה שהעלבתי, כן, כן. נכשלתי, לא יודע, מה, בחולשה... <דיסק> לא מתנצל, כן. אבל... לא, אתה לא. מתנצל רק לא. בגלל שהשני בסדר. מצפה להתנצלות. בסדר, אבל בסדר, בסדר, אתה... אין לי בעיה. אבל, למה... בע... בע... אבל זה דל עצום, את, את זה... זה... זה... לא, לא, לא מבינה? זה דל זה... זה... עצום. למה אתה... אפילו לא שעל פני השטח זה נראה אותו דבר. בטכנית... אבל איפה, אתה מודד אם אני יותר מבין. עכשיו למה אני שואל את דוד, דוד, יש לו שאלה, למה, למה שאלה כבר. אני, את, אני את, את, את אותו דבר בדיוק? למה אני מושך איזה שנה רק עד יום כיפור עד ה... העשירי ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... יום כיפור זה יום שהוא... לא, יום כיפור. זה נוח. אז תגיד בעיקרון עדיף. היה כדאי מאוד בעיקרון, חוץ מאדם, שאם עשה משהו בסדר, שתקן את זה כמה שיותר בעיות. למה למשוך את השנה? זו ההזדמנות אני אגיד לך מה הבעיה. אז למה יש בכלל יום כיפור? שוטפת כי אנשים הם עצלנים. מה זה מועד אחרון? מועד בר? כן, כן. יש בחינה אתה תלמד, אז כל השנה אתה זלזלת ועכשיו אתה יודע שזה... יש לפעמים שקשה לך לגשת לאדם ולהגיד לו סליחה, אתה עובד איתו, פתאום אני אבוא, בואו לחשוב עליהם. שיעשו מועד שאז יש סליחה עדותית לאנשים, אז תשלח לו אסמס, שמע אני יודע שאני לא בסדר, או טפט שקיבלת. אתה אומר בעצמך שכל שנה הם חוזרים אתה יכול לנצל את זה אם פגעת במישהו ואתה רוצה להתנצל, אצלם בערב עם כיפור סלאם, אין טפטים של סליחה ועשיתי וזה, זה לא מעניין, עכשיו זה יותר גרוע מזה, כי מילא להלב, אתה אומר, תשמע, אני אמרתי מילים, הוא שומע ומפרש, אבל במקרה שאתה שלפת את עלת הבייסבול שלך מהבגאז' בגלל שמישהו אותך בכביש, ושברת לו את עמוד השדרה ועשית טון אחר לכל החיים, יבואו, אז בערב עם כיפור תבוא תגיד לו סליחה, זה חייב, בלי זה לא יהיה לך שום דבר. הוא אומר לך לא, מה פתאום? הוא לא יעשה את זה אף פעם. הוא אומר, אני בארצה, חטפו אותו בכביש שהוא עשה. לא, אז הוא לא היה מודע. אבל נגיד... מה הוא לא היה מודע? בודהיסטי. הוא שבר, סבר לו את אז מה תגיד לו הוא לא מבקש סליחה. יכול פיזית? מה יעזור שאני מבקש סליחה, הוא בזה ילך? זה תנאי יותר אמוני. הבנת? לא, אילן, תקשיב מה אומר. זה בני אדם, הם מתנהגים לא כאילו. לא, נגיד ששברתי אבל אני, אני בתור בודהיסט, אני ארגיש לא נוח ולכן, אולי, ממה תרגיש לא נוח? מזה שהוא סובל, כי יש לי חמלה אז אני אולי לא אעשה את זה בפעם הבאה זהו, זה התוצאה של זה לא תלך אליו להגיד לו, תביא לו עוזר תרכים, אם זה מקובל ואני חושב שזה יעשה לו טוב, אז כן אבל אם, אתה לא מרגיש צורך לעשות את זה יש שאלה זה מה ששמענו למי ששמע אם תגיד לו סליחה לא תגיד לו סליחה להפך, אבל זה עוד ישגע אותו. לא. התפיסה, <laughs> כן, לפעמים לא טוב להגיד את אבל התפיסה הפשוטה היא <laughs> שאם <שהיא> עשית משהו <laughs> אתה מרגיש אחראי כלפי מי שעשית לו משהו, בין אם זה להעליב אותו, בין אם זה, לא מבדילים, אנחנו בכלל לא מבדילים, בין אם זה לפגוע בו פיזית, או בין אם זה, זה ממש מוכן מאוד שמוגדרות לך. אוי, אילן. לדעתי. אילן, כשאתה ישבת ועשית אפליקציה שמפילה בפח אנשים, שמי שנכנס לאפליקציה אתה שואב לו את כל הכסף מהחשבון בנק, חמש שנים רוקנת מדינה שלמה, ואתה עכשיו רוצה לעשות תשובה, אתה בא לרב הבודהיסט, ונעזוב אותם, מה הם קשורים? אתה עכשיו גרמת לעצמך סבל, אז תתחיל... אני אגיד לך, אתה גרמת רע לאנשים? לך תבקש סליחה. זה יעזור להם. זה יעזור להם. זה לא פסמת השאלה הזו, יעזור זה להחזיר להם להם את הכסף. הוא גם לא יחזיר להם את הכסף. זה לא נכון. זה לא נכון. אז אני אסבול. אין שום משמעות לכסף, אין שום סיבה שאני אדוני, אנשים מתו ברעב, על מה אתה מדבר? באמת הוא? אבל זה מולך אליהם, בברעב כל אדם שגובע ברעב אתה צריך לעזור בלי קשר, הוא גובע ברעב בגלל איקס אבל אתה רוקמת לו את הבית, רוקמת לו, למה? זה לא משנה. זה לא אתה. החמלה נהנית לכולם. זה לא אתה. זה לא אתה. בווייז, שכתוב, הנהנג הזה, הוא יכול לקטע בני הנהנג. רגע, אני רוצה להגיד משהו אפי ודוד. אני חושבת שבאופן בסיסי, המטרה של יהדות וגם של הבוסדים זה שהחברה תהיה יותר... ש... פחות, אוקיי? שגם לידיים הוא במונחים של צדק וחטא. שביהדות זה הבסיס, אבל זה פשוט לא קיים, יש נכון ויש מועיל ולא מועיל. מועיל ולא מועיל. אני טוען שזה כן קיים. ‫אז זה בעצם ההבדל. ‫-רק תגיד מילים אחרות. ‫אז, אחר אז, אז, סליחה. אז, סליחה. אז סליחה. אדם בא, עשה משהו רע, ‫זה לא בגלל שהוא מרגיש רגשי אשמה, ‫אלא בגלל שהוא חומל על האיש ‫שעכשיו הוא מסכן, הוא נעלב. ‫לא חשוב שהוא לא היה צריך להעלב, ח... ‫אבל חמח. הוא נעלב. סליחה, ‫עכשיו חמח. הוא סובל, אני חומל עליו. ‫חמחו אותנו, שאנחנו צריכים, ‫אם עשינו להגיד סליחה. סליחה. וחילכו אותנו, חילכו אותנו את השני. שנייה, לא אמרתי שזה נורא, אני רק אומר, אני אמצא. ואז אנשים אומרים, אם מישהו נעלב, אם מישהו נעלב, זה לא בסדר פעמיים. אתם מכירים את זה? ופעם אחת שפגעו אותנו סליחה, גם חטאתי פעמיים, גם פגעתי ולא סליחה. אז קודם כל זה הכל דעות, זה אחד. הכל דעות. זה פשוט תפיסות מסיבות, סליחה, מסיבות. חינוכיות אולי, כן? שאולי ככה יותר נעים, יש סיבות, אבל להגיד, להגיד שבמהות תורם למישהו משהו שאם אני נגיד חתכתי אותך בכביש שאני אעצור ומבקש סליחה, אתה תרגיש יותר טוב, כי אתה חושב שאם לא, לא יעשו לך את זה אתה לא תרגיש טוב, זה כל הסיפור אם אומרים לך סליחה אתה אפילו לא יכול לכעוס כמו שצריך. מה קרה? קונבנציה לידה. סליחה. יש להפריד בין האמת היחסית ל... ללא שום ספק בעולם שלנו אם חטפת מישהו אז באמת היחסי של החיים שלנו נרגיש סליחה כי הוא צפה לזה, זה הוא ואתה תעשה לו גם נחמד שעשית את זה אבל מבחינת האמת המוחלטת של הפיוסופיה זה שום חשיבות. זה כבר נגמר ואתה מכיר את זה שאומר, אם מישהו נעלב מדבריי, אני מתנצל. זה הכי גבוה. כן. אבל זה... אם. נכון, נכון. אז אם אתה עושה את זה, אתה בדיוק. עד שנעלבתם מהדברים שלי, אז בבקשה, קח את ה... כמו בהתחלת הספר, הגיבורים אינם אמיתיים. כולם יודעים מי זה. אבל אנחנו צריכים להבין עכשיו שוב, אני לא אומר שלא צריך להתנהג ככה. יש חוקים ונימוסים, יש חנה בבלי. יש, כל הדברים האלה הם בסדר, הם, הם, הם, הם מחליקים את החיים כאילו שיעברו בצורה יותר חלקה, זה בסדר. ואנחנו צריכים להבין שהמשמעות שלהם היא רק של קונבנציה. נכון. שאנחנו נכון. החלטנו ש... בוא, בוא נגיד ככה, נגיד, אה, אה, הרבה פעמים, המון פעמים, היום אולי זה כבר קצת פחות, הורים לא מתנצלים בפני הילדים שלהם. זה לא התפקיד שלהם להתנצל. היום זה כבר פחות, היום כבר מקובל גם שהורים מתנצבים בפני ילדים אבל מישהו יכול לעשות בדיוק אותו דבר שעשה למישהו אחר לעשות לילד שלו והוא לא יתנצל למה? כי זה ככה, כי לא צריך, כי אין שום <תובן> סיבה, <תובן> כי הוא אבא שלו והוא יודע יותר טוב, אני יודע מה זה, זה מה שחשוב להבין עכשיו, ושוב, שלא תהיה אי הבנה, אני לא, אני לא חושב שלא צריך להתנצל אבל אתה צריך להבין שאתה מתנצל כי ככה מקובל במקום אחר, אתה יודע מה? בישראל אנשים חותכים אחד את השני בלי לחשוב, כן? נגיד, אני חושב, או נגיד באנגליה או באוסטרליה, אם אתה תעשה, תתנהג כמו שאתה מתנהג בישראל, אתה כל הזמן רק תלך ותתנצל. אבל אתה לא תתנהג ככה, אתה מבין? אז ההתנצלות, נגיד, שמקובלת בישראל, היא גם עוזרת להתנהג ככה. כן, נכון? לא, לא, אבל זה נכון. אז זה, זאת הנקודה לדעתי שהיא שיה, נורא חשובה. ואם אתה מתנצל מתוך מודעות. מודעות של מה? אתה התבונן, מתבונן, על עצמך. אני הולך דווקא הכי עם המתבונן. אתה מבין שטעית, אוקיי? טעית. אתה מבין שנקודה... ואז אתה בא ואתה אומר. ואתה אומר, למי שצריך, תשמעו, אני... כי אתה יודע ש... סליחה, סליחה. כי אתה יודע להשתמש את זה בחיוב. סליחה, זה שני... רגע, אתם... זה נורא חשוב. זה שאלה... הגעת לתובנה הזאת? לא סליחה שהגעת? לא בוננת. כי אני יודע שהיא פגועה. אז אתה יודע שזה... שאלה... סליחה. אז אני יכול לדבר עליך. סליחה. אז אני יכול לדבר עליך. אילן? בסדר, אילן. אילן אמרה את זה. זה לא שני דבר. דברים נפרדים, שני דברים נפרדים, אתה התבוננת, אתה עשית טעות, מה שזה אומר מבחינתך, אם אתה רוצה באמת לעזור לעצמך, תראה שעשית טעות, ואז יש סיכוי טוב שלא תעשי את זה בפעם הבאה, זה החלק החשוב, okay. אם אתה הולך לצד השני ואתה מתנצל בפניו, זה מתוך נימוס גריידא. לא, מה מתוך נימוס גריידא? אתה אומר לי לא? שאלת אותי, רגע, אני לא מבין, אתה מחנך אותי או שאתה שואל אותי? אני מדבר כ... לא, לא, אני מדבר כבודיש. לא מספיק איתך. נהדר. לא, מה בזה? נהדר. אבל זה מתוך נמלא. נהדר. בוא נהיה ספציפי, נגיד שאני פגעתי בג'ולי. כן, כן, כן. בסדר, הבנתי שעשיתי טעות. כן. בסדר. עכשיו אתה אומר לי, ואת החלק הראשון אני כמובן מקבל, כן. אני פעם הבאה, כן. ואני אנסה לא לחזור לזה. כן. אבל אני גם חושב שהיא נפגעה, שלא, כן. שלא, שלא בצדק. לא, אולי היא ומח... לא בצדק. לא, כי עשיתי טעות, אז כן. היא נפגעה לא בצדק. בסדר, <קקק> מצוין. אין סיבה לזה שהיא תה, תהיה פגועה, <קק> ואני בא אליה ואומר לה, תשמעי, ש... חשבתי על זה. טעיתי בזה ובזה, ואני ממש מצטער ובקש לך. מה רע בזה? על פי הבודהיזם. שום דבר. אז למה אתה שללת? אני לא שללתי. לא, לא, לא, לא, אבל אני הסברתי לך. אז אני מבקש סליחה. לא, לא, לא, שוב, אני אומר, מבחינת הביצוע, מבחינת הביצוע, מה שאתה אומר זה פרפקט. גם לפי הבודהיזם זה בסדר. המוטיבציה שלך, מה המוטיבציה שלך? אתה צריך להיות כותכם לאן תוכה פעם. אני במקרה הזה? כן, בדוגמה הזאת? או שאתה רוצה לזכות את עצמך? זאת השאלה. אני לא רואה את ה... זה לא הולך ביחד. באמת, אני מסתכל אני לא רואה את הגבול בשני אוקיי, אז הגבול הזה... אז הגבול הזה זה משהו שאם תתבונן טוב אתה תראה אותו. זה לא בשמיים. אז אני אומר לך, תבדוק מה המוטיבציה שלך. אז אני אגיד רגע משהו על זה. הבן אדם השני שנפגע... לא, אבל אני נכון, אבל הבן שנפגע, הבן כלל במערכות יחסים, הרי זה לא מדע, גם הוא לא תמיד מבין למה הבן השני התנהג ככה. אז אם הבן אדם השני בא ומתנצל, זה גם מבהיר לו דברים. נכון, נכון. אז אני בעד, אני אמרתי שלא. לא, אני לא אמרתי שלא. אתם אומרים כאילו שאמרת שלא. זה חלק מה המוטיבציה שלך? מה זה משנה? זה משנה את הכל. לפי המוטיבציה זה דבר הכי חיובי. אני אומר לצורך העניין על הסבל המיותר שהיא חוותה, נהדר. מנסה לעשות תיקון, רגע, לא רק לי, לא רק לי, התיקון שלי, הוא <ערב> א' בזה שאני... כן, כן, בסדר. וב', אני רוצה לתקן לה את הסבל <תקע> המיותר של חמלה. נהדר. אז אבודיוזים תיתן לך חמלה, ואבודיוזים תיתן לך ארבע נקודות. שתיים, החוכמה. אז למה שללת קודם? לא שללתי, אני שללתי. אמרת ש... כן, אני לא שמעתי. אני לא שמעתי. אני לא שמעתי. המוטיבציה שלך? להיות פסולה גם חמלה לעצמי, וגם חמלה לג'ולי. אז מה נכתוב בגם וגם? מה? אז מה נכתוב בגם וגם? הכל טוב, הכל טוב. אז מה שונה מביהדות? אני אגיד לך מה זה. הפחד, הפחד. אם הצד השני... רואה, פה משהו דק. אם הצד השני... נגיד לצורך העניין, את ג'ולי לא היה מעניין ולא היה תורם לה בשר הגוש את כל ההכרות והסליחות שלו. למה? כי ג'ולי סתם בוניסית בנשמה, ממש לא נוגע, לא מדגדג לה את קצה שלה, הוא יגיד לה סליחה לא יגיד לה סליחה, היא... הוא אמר, היא אמרה, אידיאל חלפה. או בחרט 38... זה מישהו שהיא לא מכירה רלוונטית. שזה מישהו שהיא מכירה. לכן היא לא צריכה את הטובות שלו, שיסלח לה ולא יסלח לה. עכשיו, שאלה, על זה. זה שהוא חושב שהיא צריכה לסלוח לו, זה אצלו, זה לא אצלה. וזה הבדל דת, זה הבדל דת של תפיסת אז ההבדל הוא שביהדות הפחד מה... הכוח עליון יגרום לך לעשות את זה, ופה אין את הפחד מאף אחד. היהדות אמורית נקודה. אין פה עניין של תפיסה של הצד השני שהוא לא הוא ייפגע נקודה ויפגע סליחה. אל תשבור את האור. אני אגיד לך שבעיניי הסיבה שליהודים טוב לשמוע תפיסות בודהיסטיות, זה בשביל הנקודה שאני הולך להגיד עכשיו, והיא מאוד מאוד משמעותית, והשם שלה זה אשמה. יש רעל שאנחנו ספקנו אותו איכשהו והוא רעל רע גופני, פיזית. <מח> הוא מרעים את הגוף, הורס את התאים, הורס את, ה... את כל מה שטוב, הוא רעל רע נפשי, הנפש, הוא מדכדך את הנפש, הוא מצמצם את הנפש, הוא מוריד אותה ביגון שעולה וכמובן הוא סוגר לך את התודעה בטעות, זו תפיסה מוטעית. הבודהיסטים, לא יודע איך הם הצליחו, הם פשוט מנהלים חיים או תפיסות שמלכתחילה אין בהם אשמה, לכן, שהוא דיבר על זה שבעצם האחריות, האחריות היא להאשים, או שאתה מאשים מישהו או שאתה מאשים את עצמך, אם אין לך את מי להאשים, אתה מאשים את עצמך, עכשיו האשמה הזו היא רעל מזוקק שאנחנו ישמים אותו ואוכלים אותו, דורית אני אומר את זה גם בשבילך, בעיקר בשבילך, עכשיו האשמה, תדעו לכם, כל אדם בלי קשר לדלת, יש לו, הוא סוחב איתו טונות של אשמה, האשמות שלו קשורות גם לזה שהוא חוטא, וגם לזה שהוא דפוק, וגם לזה שהוא גרם נזקים, והוא יגרום נזקים, והכל, יש. ותמיד יש גם חומרה, שיוכל לעשות אותה. עכשיו, מה שאני אומר זה, שבעצם, אם אתה פשוט תצליח להגיע לתובנה הזו, שאשמה היא פשוט תעלול רעיון סטני, שאיכשהו נכנס לתוך החיים שלנו, שיש לו דרך אגב סיבה, כי זה נותן שליטה למי שהצליח להכניס לך את האשמה. מה אם בין אשמה לבין רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אשמה, אם אתה תחיה חייך, אני אומר את זה גם לאנשים דתיים, אז אנשים דתיים אומרים רגע, יש וידוי שעושים תשובה, ובוידוי אומרים, אשמנו. אז אני אומר, וזה חידוש שאני המצאתי, אבל לדעתי הוא בסדר, שאתה אומר, אשמנו, אתה דופק על החזה נכון שאומר הייתי מלא באשמה. זה הכוונה, אשמנו. עבדנו, אני מצטער על זה שנתתי לעצמי להרגיש בוגד. אתה אומר את זה זה רע, זה רע. עכשיו הם, לך מה, אנחנו לא יכולים באמת לחיות מרודאיסטים בתפיסות כמו שהם מבטאים אותם בחיים, כי אנחנו רגילים, זאת אומרת, אולי בסוף נגיע למשהו דומה לזה, אבל אנחנו רגילים להמון המון המון פרטים שיגידו לנו כל דבר מה צריך לעשות, מה לא נכון ומה כן נכון. אז בסדר, אבל עדיין, מבחינה תודעתית, אני חושב שהמשימה הכי חשובה של כל בן אדם לעצמו, זה לראות את המקומות שיש לו אשמה, ולשבת אצל אפי, ויש עוד <laughs> כל מיני גורמים, אם זה לא עוזר, יש חומרים טובים, לרפא קודם כל את האשמה, כי אתה לוקח אשמה, עכשיו תראה, יכול, אז, אז כל אחד אומר לעצמו, אגב, אני מוסיף לזה גם חרטה. <coughs> כן, שזה... רגע, רגע, חרטה זה, זה כבר עוד יותר אקסטרים, חכה. כן, בסדר. אשמה זה נגיד, רע, זה, זה, זה, מובן, זה. זה מובן, זה מובן. לא, אשמה זה לא רע. זה לא מובן, אנשים חושבים שהאשמה היא ששומרת על האנשים שהם לא ילכו ברחובות וירצחו אנשים. אנשים מאמינים בזה, באשמה. זה מחזיק את האשמה. כן, ו... בטח, ו... זה לא סתם. נכון? לא זה דרך. חלק אבל... מה, מה, מהאמונות הכי בסיסיות שלנו. לא. אם לא, לא יהיה לי אשמה, לא. מי אחראי עליי? לא אני אשתובב, אבל השחר צריכים אז yeah, כאילו לא התחושה לא הזאת לא לא. שאני חייבתי כי זה מה שאני כן, מגיע לזה. לא כן, אנשים דתיים הרבה כן. יותר קשה לרפא את האשמה, לא את לא האשמה. בגלל שזה שיש שזה. אשמה את מובנית את את את ממש התחלה. בתוך המערכת של החינוך. אתה מלא אחריות. אחר. אחר. אחר. אחר. אחר. אז תדעי שלרוב... רגע, שנייה. אני רוצה לסיים שנייה, לסיים רק את הנושא של האשמה. כל אדם, לפעמים אנחנו לא רואים... לפעמים אנחנו לא רואים את האשמה שלנו שאנחנו לוקחים על עצמנו אבל כל אחד יש לו אשמה כל אחד מרעיל את עצמו אתה מדבר על רגע אשמה המצווה הכי גדולה זה רגע שמובנה עם תפיסות אנחנו את התפיסות לא רואים כל כך מהר את הרגע שמרגישים יותר מהר אבל אתה חייב לעצמך את המינימום הזה לשבת עכשיו תבין שאנשים לוקחים אשמה על דברים שבאמת הם לא אשמים רק למה הם לוקחים את זה? זה הרגל של תודעה, של דפוס ילבו, ילבו. שמרגיל אותך להאשים את עצמך או בדברים שקורים לך או בדברים שקורים לאנשים אחרים סביבך ואתה אומר אם הייתי, אין אם היית, זה המצאה שטנית מטופשת שלא מרצית המים, היא, לא היא לא יכולה להיות, קח כן. נהגתי ברכב, לא עצרתי באדום, דרסתי ילד או ילדה, כן, דרקת כן. אותו, כן. עכשיו מה קורה לך? סיוטים בלילה, את לא ישנה, איך עשיתי את זה, למה הסתיים לי שם עצים? עכשיו, מה שקורה זה, שאת יכולה לא להלקוט את עצמך, אבל המבנה הזה שמתחיל להיבנות אצלך, זה פשוט הרס עצמי. ואת אומרת, טוב שאני הורסת את עצמי, כי מגיע לי לסבול. אם הרגתי ילד, לא, אסור לי לשמוח כל החיים, אסור לי. אני הרגתי ילד, אני הרגתי, לקחתי נשמה. אני חייבת לסבול, וזה מנוע שמזין את עצמו כל הזמן. אבל מה אתה מציע, אתה אומר, אני אני מציע אני לך... קודם כל יש את השיטה של אפי עם שזה אני הנהג שזה אקסטרים אבל אבל לא אני אומרת הבחור הזה שזה היה לפני שבועיים כן פה בפינה כן פה יש לנו ראש את כן אז אשמה היא מציאות לא האחריות שלי הייתה לעלות ולנהוג ולא לעלות על תנועה ולהיות שיכור נגיד בסדר אז מה אני אמור להרגיש זה האחריות שלך ולא עשית אותה כן ואתה אומר שיש כאלה כאב לאשמה? המון, ברור, המון כאב, המון כאב, ולא אילן, המון כאב, אילן, היה אילן היה כאב, כאב. אם, אם, אם הוא לא אשמה. אילן, אילן, כאב, אם הוא שם שמנסה לקחת את האשמה ולהגיד, טוב, אני לא רוצה להרגיש אשם על זה שאני מרגיש אשמה, אז אני אקרא לזה כאב, כן, לא, לא פתרת בעיות. לא, לא, לא, לא. תבין שזה משהו מובנה אצלנו. אם אתה תחייך אחרי שקרד, יום אחרי זה, זה אנשים יסתכלו עליך, יגידו, הרוצח הזה, לא יודע שהוא הרג ילד, יש לו פנים לחייך, הוא צריך להיות מלא אשמה, מתוסכל לפחות שנה-שנתיים, <עד> אחר כך <עד> <גדול עד> <ביד 5 שקידה, קטר> נדבר. אבל, אבל, אבל, זה בדיוק כמו שכן, על הנזירה. הבן אדם נמצא, זאת אומרת, הוא בכאב אמיתי. מותר לו להיות בכאב, אבל אם הוא לא מבין שהתפיסות שמובילות אותו להרס הזה ולמלא ול, את עצמו ברעל, הן תפיסות שגויות, עובדתית הן לא נכונות, הגדרות שלו לא נכונות. אז מה אתה מציע? אתה רוצה, אתה יודע, איפה, תרמד אותם למה אשמה? ראשית, כאן אני את הבדיחה. זה נכון בטוח, יודע וכולכם, דוד, אתה רק מבלבל אותך. אז הנזירה שבאה לכומר ואמרה לו, חטאתי אבי והייתי עם גבר, אז הכומר אומר לה, תגידי שבע פעמים מריה ותאכלי לימון. שואלת אותו, למה לאכול לימון? שהחיוך התשובה. ומה השאלה? השאלה היא, מה דוד מציע? מה דוד מציע במקום... מה הוא מציע? לא, כי קודם דרסת בדיוק עם הדוגמה עם הבחור שדרס את הילד לפני שבועיים, והוא... הוא מציע לו במקום רגשי אשמה? מה? מה עושים כאילו? הבנה. והבנה תגרום לזה שאתה לא תדרוס בפעם הבאה. מה תודה רבה? הוא יבוא איך כל החיים, אז הוא לא ידרוס. אם הוא הולך לכלא, זה כי החברה החליטה שמי שדורש הוא לא ידרוס. שנינו לא ידרוס לכלא, זה לא הבעיה. אבל מה הוא אמור לעשות עם עצמו? בן אדם שהבין שהוא עשה תרוץ חמורה, עלה שיכור. נסע, עלה לי תנועה, דרס ילד ואני לא יודע מה. אוקיי, אז אני אספר לכם סיפור, שאולי קצת יענה לזה. כבר סיפרתי אותו ואני אספר אותו עוד פעם, מי שנזכר, שיגיד אני נזכר וישתוק. על אותו בחור, אימא שהבת שלה התחתנה, הלכה להתחתן ובערב החתונה מישהו בא ורצח אותה. בחור בא, עצר את המכונית, הוציא אותה ורצח אותה. את אימא? לא, את הבחורה, את הבת. והייתה הבת היחידה שלה. והיא התרבלה נורא, והיא אמרה, אני אהרוג אותו. אני אותו אהרוג. הבחור נכנס לכלא כמובן. תפסו אותו, נכנס לכלא ל-20 שנה. מה עשתה? היא הצטרפה לאיזה ארגון שמטפל באסירים. אני פוגשת את זה. אתה היא התחילה לעבוד בכלא הזה, והיא קראה סיפורים ולימדה את האנשים לעשות מדיטציה, והיא התחברה איתו, מאוד מאוד התיידדה איתו, ואחרי לא עשרים שנה, אלא שלוש שנה, כי הוא קיבל שליש, הוא יצא החוצה, אבל הוא יצא והיה חסר כול וזה, אז אמר לו בוא, תגור עצמנו בבית. גר, גר אצלה בבית והמשיכה ללמד אותו והוא נהיה בן אדם מלומד ומחונך ו... והכירה לו איזה בת שלו בחברה שלה והם הלכו להתחתן <מת> ואז בערב החתונה היא נענדה לפני שהכומר הכריז היא נענדה לפני כל האנשים ואמרה אתם רואים את האיש הזה? הוא הרג את הבת שלי ואני אמרתי שאני אהרוג אותו, ואני הרגתי אותו, כי הבן אדם הזה שעומד עכשיו בפניכם, זה לא הבן אדם שהרג את הבת שלי, הוא בן אדם לגמרי אחר, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם מבין, הוא בן אדם מסכים. אז זה התשובה. זאת אומרת, אתה לילד כבר לא יכול לעשות שום דבר, אתה יכול לעשות לעצמך. לחנך את עצמך, מה? הסיפור קצת אחר. מה זאת אומרת הסיפור? הסיפור שלי הוא סיפור. לא, שיפור, לא שיפור. אני לא, מכירה את הסיפור, אני מכירה אותו. אה, זה אמיתי או זה כן. סיפור? אפי, אתה סיפרת סיפור. אני סיפרתי סיפור בכלל. אבל אתה סיפרת לא, אותו, אותו כי כאילו לומדים אותו בכל הזה בודהיזם, <תיב> והיא בעיניית רפכה להיות. אבל <תיב> הסיפור <בארץ>? ש... לא. אפי, זה סיפור אמיתי. אה, בסדר, אוקיי. אף פעם הסיפור לא נקראו כמו ה... זה לא אמיתי. אבל תספרי מה <תיב> באמת היה. ‫שאחרי שהבת שלו נרצחה, ‫היא לא עמדה בכאב הזה. ‫בעלה מת אחרי תקופה מאוד ‫והיא לא עמדה ולא עמדה, ‫ואז מתוך... ‫זה מה שהיא מספרת, זה גם סיפור. ‫היא הבינה שהיא לא יכולה להבין ‫כזה רוע. ‫זאת לא יכולה להבין, ‫רוע שאין לו סיבה בעולם, ‫ושכדי להבין את זה... ‫היא צריכה... ומתוך זה היא התחילה... ‫עכשיו, היא התחילה באמת... ‫היא במשך עשר שנים, ‫לאט-לאט עד שהם התקרו, ‫ואז הוא לקח עוד המון מהעצבאות. ‫וככל שהיא התקרבה והבינה ‫את נסיבות חייו, ‫ואת המקום הזה, למה זה קרה, ‫ואיך הוא רצח אותה, ‫והוא לא ראה בבן אדם בכלל. ‫הוא היה שחור, הוא לא סופר את זה, ‫ביוונים. ‫כאילו, יש לזה עוד אלמנטים. ו... ואז מתוך זה זה התחיל להתהפך, ובאמת מה שקרה לו שהוא הפך לבן אדם אחר. יאללה רם. כן, <laughs> היא, היא, היא גרמה לו להיות משכיל, היא גרמה לו, אבל תהליך של איזה חמש עשר שנים, היא אמרה את המשפט הזה, שהבן אדם הזה שגר אצלו ועד זה כבר בן אדם אחר. השעה תשע. <laughs> זה נורא <נועה> דומה. <laughs> תשע, אנחנו <laughs> מסיים בתשע? <laughs> שתהליך שתהליך שאלה. שאלה. Okay. רגע, הוא, שאל, הוא שאל שאלה, מה השאלה? לגבי האשמה, כאילו זו שאלה ששאלים אותה תמיד לגבי כל הדחפים שלנו, אם אנחנו בעצם נמנע מהתוצאות, אז מה עושים במקום? כאילו יש לך, לה... נהיה וואקום, שאוקיי הוצאתי את זה, לא שומע, את כאילו נהיה וואקום, אם אתה מוציא את האשמה, זה מנגנון אדיר ששואף ממך את כל האנריה, מה? מה מה? איך הוא בא? הוא צריך מגנות, הוא חינוך מגנות שנועד להגן על העצמי שלך. מהחינוך, כן. החינוך שלנו אומר שאם עשית משהו לא טוב אז תעשע. לא, אני שואלת להגיד בוא נגיד, הסיבות הן חטא דם הראשון. לא, כי ביהדות זה דבר מאוד מאוד היהדות יש לה שני פנים. יש לה פן אחד שמדבר, כמו שאמרנו, תשובה מהיראה, שהיא קשורה לעולם הפחד שמניעה את החיים, <שמע> ושם גם יש אשמה, זאת אומרת שמה הרבה פעמים, <שמע> ויפי אומר והם צודקים בעצם, עם... שמשתמשים בזה לשלוט באנשים, אבל מי שבא לשלוט באנשים האלה, אם לא היה משתמש באשמה או בפחד, הם היו באמת כמו שאנחנו סכינים ברחוב כי היה, למצוא למצוא למצוא. היה מצב ענגי, כן, אבל בו. אחרי שהשגנו את המטרה, ואנשים כבר לא מסתובבים סכינים, כי הם לא רוצים מסתובבים סכינים, <שמע> <מסטורים> סכינים <שמע> רוצים כפיות, <laughs> לא, הם בסדר. גם יפו בכלא, זה בסדר, okay. כאילו, למה... אז, אז, ש... אז מה קרה? אז מה עושים עם האשמה עכשיו? כבר היא לא נחוצה. מי יבוא וישחרר אותנו מהאשמה, אם האשמה בעצם היא המרכיב, המוטיב הכי כמעט משמעותי לנהל פה את העסק. העסק הזה עכשיו יכול להתנהל פה בלי אשמה? זה קורה, זה עושים את זה באופן, כל אדם לעצמו חייב לעשות את זה. להבין? אני יכול להתנהל פה בלי אשמה, ומה הוא שואל? מה, מה נעשה במקום? חמבה. התשובה היא, התשובה היא, תמיד כמו שגילה את זה בעצם, אולי גילו את זה קודם אבל האחרון שכתב על זה ממש, הוא היה איש מקצוע בכיר בתחומו, היה ויקטור פרנקל. נכון. שהוא עבר את המחנות, נכון. וזה היה הסבל שאני, שאני לא יכול אפילו לקרוא על זה, והוא גילה שבעצם המשמעות של הסבל או הפשר של הסבל משנה את החוויה שלו. זאת אומרת אדם שיש לו פשר לסבל למשל אישה שעוברת לידה, היא לא מרגישה שמישהו מענה אותה בעינויים, לא. היא רואה את התהליך הזה, היא עכשיו כואב לה, אבל זה לא סדר, כן, לא. בעצם, גם אשמה, גם אשמה, זה בעצם תהליך פנימי שאתה יוצר אותו מכוח כל מיני הרגלים, זה משהו שנובע מהחוסר פשר של הדבר הזה. ואז אתה אומר, רגע, אם אני נסעתי ודרסתי אותו, כנראה משהו אצלי בחוק, אני אשם, אני חמור, בסדר, מה עושים במקום? הפשר של הנושא הזה צריך להיפתח מחדש. אני רוצה להמליץ לכם ממשהו סתם אגב, לא לא אני אמליץ לכם משהו על שיטה בזה, כי זה מאוד קשה סתם, למשל מי שדרס, הייתי שולח אותו למישהי שנקראת, לא היא, יש לה מרכזים, אבל זה רעיון, היא מצאה דרך לבטא את זה, ברון קייטי, ברון קייטי היא, יש לה אה, ארבע שאלות שפתאום מחזירות את האדם ל... בוא'נה תשמע, אני מספר לעצמי סיפורים, מי אמר? יש לה שאלות מאוד פשוטות שאתה עומד מולם, עכשיו בהתחלה זה... אתה משתגע, אבל אם עומד, אתה עושה את זה עם מישהו או מישהי ושואלים את השאלה והוא קודם כל השאלה הראשונה, האם זאת האמת? האגו שלנו בכלל לא מעניין אותו מה האמת, הוא עסוק עכשיו ולשחזר את כל הג'יפה שיש לך ב-DNA, להכניס את זה לתוך המערכת, זה מה שמעניין אותו. שאלה ראשונה, האם זאת האמת? עכשיו נניח ההוא דרס ילד, דרג אותו, אז מה האשמה, ממה השמה? אומרת אני, מה זה אני אשם? אני אשם זה מילה, כן? אני לא בסדר, אוקיי? בואו נפתח את זה, קדימה, האם זאת האמת? אז אתה אומר כן, אני לא בסדר. שאלה שנייה, האם אתה יודע בוודאות בטוח, שזאת האמת? שזה. בוודאות. אז אתה אומר, מה זה ודאות? ודאות אומר שאתה שם עכשיו את הדירה שלך פה ערבון, אם התשובה לא נכונה, במקרה מצאתי שהתשובה לא נכונה, הפסדת את הדירה. אתה אומר, אוקיי, דירה, רגע, רגע, בוא נעצור שנייה עם הדירה. לבטוח. לא בטוח. לא <laughs> בטוח. מי אמר שאני לא בסדר? רגע. תתפספק. האגו הוא כאילו הוא עושה מצג, אתה מכיר את האלה שבאים לשווק ועושים לך פרצוף של מי יודע מה, פתאום אתה הוא אומר לך, שמע, אתה לא בסדר, רגע, בוא, תתחיל. אתה יודע בוודאות שזה לא... זה, זה באמת ככה? אם זה הדירה, אז אנחנו חוזרים שוב לדירה, והדירה הזו היא שווה שניים, שניים וחצי? לא בטוח. אתה אומר, אבל רגע, רק את הילד. מי... רגע, אבל מי אמר שאני לא בסדר? יכול להיות שיש פה עוד נתונים כחלק מהסיטואציה, שאני לא רואה אותם, אבל בעצם הם חלק מהסיטואציה. נגיד, לדוגמה, אז... שאולי גם הילד אשם. נגיד, אולי. או שהכביש לא בסדר, שהתאורה... לא יודע, זה לא רק אני בסיפור פה, יש פה עוד גורמים. הופה, יש עוד גורמים. התחלנו, שים לב שעצם זה שאתה תופס את הרמקול הזה שיושב לך בראש, ומספר, מדבר, מבלבל לך את הראש, ואתה מתחיל לקבוע מה ייכנס ומה לא, תעלית לנתיב אחר. אתה פשוט צריך להתמיד ולעבוד, ובפרט אם יש לך נושא כזה, ספציפי, איך איתו עד הסוף. א', תגלה שהתחושה שלך אני לא בסדר, היא בכלל לא קשורה לתאונה. היא תחושה שאתה הולך איתה כבר מגיל ארבע. או שבע אם אתה ממש שילד תפניקי. כי בכיתה ובזה ובפה ובשם, אתה כבר מרגיש לא בסדר הרבה זמן. בגלל כל מיני סיבות. זאת אומרת, אתה מגלה שבעצם נקבעה לך קביעה אני לא בסדר, וכל החיים אתה עסוק לחזק את הקביעה הזו. רגע, תן לי את שתי השאלות הבאות. אני פשוט מכירה אותם מאוד טוב, אז... שתי השאלות הבאות? ובעיקר האחרונה. יונו, קדימה, אני איתך. נירי את השלישית. אני לא זוכרת, אני רק מכירה את ההתחלפות. את האחרונה. תתחיל לאחרונה. האמת שאני לך גם אני. לא, לא תכף אני זוכר, אני מכירה אותך. ניסיתי לחמוק, לא, אני לך מה. מה קורה לי אם הייתי אומר שזה לא נכון? אני חושב, מי תהיה? מי תהיה? מי תהיה? בלי המחשבה, המחשבה אני לא בסדר. כן. עכשיו תבין, מי שיודע קצת קראטה, זה מכת מחץ להרגלים המחשבתיים שלנו. של זה, זה השלישית, נכון? כן. כן. מי תהיה בלי המחשבה אני לא בסדר. עכשיו תבין שיש אנשים שזה פעם ראשונה בחיים כשהתפיסה הזו פתאום הם אומרים, הם קולטים שזו תפיסה. כשאנחנו אומרים פה... הוא נתן את הדוגמה, הוא אתה יכול לעשות את זה כן, ברור. כשאנחנו אומרים פה... רגע, סליחה, כשאנחנו אומרים פה, אני אומר פה, שהאשמה זה מטען עודף, זה פחות או יותר זה... אנשים מסתכלים על עצמם ואומרים, אם לא יהיה לי רגשי אשמה... אני לא אוהב בן אדם, מה יקרה? האם זאת האמת? עכשיו תשאל. אתה מבין? זו טכניקה, אתה צריך כלים? כן, כן, כן, כן. הוא שאל, לא, הוא שאל מה לעשות במקום. אני אומר, אתה עסוק כל הזמן ברגשות אשמה, ואתה משוכנע גם שזה התרופה והכפרה שלך על מה שקרה, ואני מציע, לא רק שזה הכרחי, זה אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. אתה לא בן אדם. עכשיו קח את האי אפשר בלי זה ונפתח אותו. זאת האמת. האם באמת אי אפשר בלי זה? לא, הנה ארבע שאלות. ‫כן, you absolutely know that it's או yes, yes. no, אתה לא יכול להגיד נראה לי שכן, אבל לא. ‫אגב, זה חשוב מאוד, ‫תקראו את זה, זה טכניקה פשוט. ‫-How do you react? what happens yeah. when you believe that thought... ‫אה, זה השלישי. ‫מי תהיה? ‫ קורה לך כשאתה מאמין בזה? ‫והרביעית, ‫how would you be without the thought? טיפול okay. פסיכולוגי. זה המודעות, שטיפול פסיכולוגי פשוט. סליחה, אני רוצה לענות משהו. אם את מדברת בפסיכולוגיה על נושא של עבר, פסיכולוגיה זה מה הסיבות שהגיעו אותי לפה. בינינו רואיד זה ככה ופסיכואנליזה זה ככה אני רוצה לסיים בעצם אנחנו בעצם עכשיו שואבים אנשים זהו אז חבריא אני רק רוצה בוא נסיים תרשה שורה קצונה חבריא מי שאני הבאתי את זה כמו שהיהדות היא לא ההפך מהבודהיזם ככה פסיכולוגיה זה לא ההפך מיהדות רגע תריב איתנו שנייה רגע תן לי לגמור תן לי להב אני לא רב אבל להגיד שזה פסיכולוגיה זה לא אומר כלום, אבל בואו קדימה, רגע רגע שנייה אני רק אגיד לכם משהו קטן, הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו על אשמה, אני באמת מאמין, אמונה, שאדם שמצליח, לפחות, יש בדרך כלל כל אדם נושא אחד או שניים מרכזים שיש לו בהם המון אשמה, לעבוד על זה זה אור, זה ברכה לעצמו, לסביבה שלו ולחיים שלו ונפתחים מזה דברים חדשים, ושהוא שאל מה עושים אדם צריך טכניקה מעבר להבנה, זו טכניקה טובה, יש עוד טכניקות אולי, יש עוד דרכים, זו אני מכיר, למד, קראת לפני יותר מעשר שנים, זו דרך מצוינת, משחררת, כדאי לעבוד, אתה יכול לקחת לו דברים ממה שנמצא, זו טכניקה, אבל תדע לאן אתה רוצה להגיע, עזוב את האשמה, עזוב אותה למנוחה. תודה רבה לאילן. יש לך את הספר הזה אצלך?